Sziasztok, ez itt a Click Play századik adása, én Neurotik vagyok, itthon mellettem. Mike, sziasztok! És van egy sztárvendégünk vendégünk a századik adásra, aki nem más, mint Mark. Sziasztok! És ő, azon apropóval, volt, ez a századik adás, ugye? És Juhu, hey. fog, fog nekünk mesélni a játékfejlesztés a és Já, a tartóiról, meg a sikerhez vezető útról. Úgyhogy kezdem. Jó, van, köszönöm, hogy csak így bedobtál a mélyvízbe. Nem, nagyon szépen köszönöm a az invitálást is. Megtisztelek, hogy rám gondoltál, ugye. Ez egy szép szám, századik. Így van, így van. A kétszázadikra már még komolyabb vendéget hívnak, ja, akkor elkecsök majd. Hát simán. Kétszázek a szóba sállok vele, úgyhogy. Hát addig, te még jobban felfutsz, még még jobban. A Balmákróba külök ülök valami videóüzenetet, vagy így át kocsiba, miközben vezetek, és akkor egy lefelé nézek, hogy hello, hello. Jaj, jaj. Remek, remek lesz. És ugye, hát mit mutattunk erről az A Rebel Apes-nek a alapítója vagy alapítója, vagy nem is tudom pontosan. Igen, igen. Öm... Ilyen, így, így illik, így van hogy egy pár szót azért úgy e, meséljek magamról. Így van. Debrecenben élek egy e, debreceni csapatnak a alapító e, tagja vagyok. A Lebelés csapatának. E, hárman vagyunk, e, Ketten innen Debrecenből, és a harmadik társunk pedig e, Varsóból erősíti a csapatot. Ennyi hintávunkában, gondolom nem inkázik. É, szoktuk az ilyen kis csapat, csapatépítőt összehozni évente egy-két alkalommal, úgyhogy azért <gül> akkor nem csak ötleteket cserélünk, hanem ilyenkor részletesebbben jobban meg tudjuk beszélni a, a dolgokat, még semmi személyes találkozás ilyesmi, úgyhogy ez egy elég jó hangulatú kis csapatépítők szoktak lenni, meg kapni ilyen elborult ötletek, akkor, akkor ennek hangot adunk ilyenkor. De a lényeg az, hogy elég jól együtt tudunk egyébként dolgozni, attól függetlenül hogy ilyen nagy a távolság. A, egyébként a testvérpárosról van szó, ők a csapat grafikusai, mm. és uh, a főhari szállásunkhoz pedig itt van uh, bebrecembe, és uh, innen dolgozunk nap, mint nap. Illetve néha különböző helyekről, mert azért az a jó, hogy működik uh, távunkában is, szóval, annyira nem vagyunk uh, összekötve, és elég jól összecsiszolódtunk, szóval, vissza egy laptopot bárhova, és akkor azzal ott lehet. Igen, ijon. Ez, egy, egy, egy, ez szerintem egy nagyszerű dolog benne, úgyhogy és a lényeg az, hogy 2016-ban alakult a, a csapat, és ö, még, még mindig meg vagyunk, nem vagyunk. <gül> e ez, <gül> már a, ez, ez, már, ez már egy nagy dolog ö, a számunkra. Mm, több mint, hát most már mutatom azt, hogy több mint 10 éves fejlesztői tapasztalattal rendelkezünk. Mindennyi olyan PC-n kezdtünk, a mozépart, és aztán különböző helyeken megfordulva végül azért a mobilfejlesztésben kamatoztattuk elsősorban tudásunkat, úgyhogy a iOS és Android platformokra, úgyhogy jelenleg is ez a két fő terület, amit megcéloztunk, és az indi fejlesztők táborát erősítjük elsősorban. Akkor mi nem vett meg titeket, sem a Microsoft, sem más nagy cég. Hát el el ellenálltunk, el ellenálltunk az ajánlatoknak. <gül> <Jó>. <gül> Egy Egy és Kínából, én Kínából egyébként rendszeresen érkeznek megkeresések, ö tehát lehetne ilyen kooperációról, meg ilyenekről szó, de még nem, nem ugrottunk bele ilyenekről. Gondolom annyira előnyös ajánlatok, nem adtak még, hogy azt mondd, hogy látok, akkor ezt így meg kéne játszani. <gül> igen, hogy igen. az ember próbálja már amennyire utána lehet nézni az ilyen cégeknek, meg, meg milyen a palettájuk, meg mik a visszajelzések, vagy egyáltalán lehet róluk valahol bármit is úgy tájékozódni, vagy, a, vagy van egy-két van egy játékfejtsző csapat, akikkel még szoktuk tartani a kapcsolatot, és akkor így érdeklődünk, kohatolózunk, hogy, hogy, hogy tudtok-e valamit róluk, de nem, nem mert tudunk, ugye, együtt dolgozni, vagy ilyen beleugrani, de hát lehet, hogy egyszer már kipróbáljuk. Hát így van, valami, valami biztonságos kooperációt, ahol nem adjátok el a lelket meg, <gül> <gül> Az még talán működhet. Egyébként nekem így első körben az itt hogy így mindig fejlesztőként egy olyan piacon, ahol azért így vannak nagyobb cégek, hogy mennyire nehéz így, így fennmaradni ilyen játékfejlesztő téren, mert azért, hát a játékfejlesztés az nem olcsó, tehát egy-egy játékot elég sokáig kell fejleszteni. És most így tehát ebből úgy megélni, hogy közben egy indi cég, és nem tudom, hogy valami támogatás valahonnan van, vagy ez így, hogy hogy mit, maga az üzleti részesen teljesen világos nekem, ez hogy működhet egy ilyen, ilyen cégnél, Na, a kisebb cégnél. kezdjük a kérdésnek az elejével, mennyire könnyű most ugye ebben a nagy piaci versenyben, ezt, ezt tényként rögzíthetjük, és egyre, egyre nagyobb a verseny, tehát minden egyes évvel egyre nagyobb a verseny, Indiként egyre nyugodtan most hogy egyre nehezebb gulni, mert nagyon sok az új fejlesztő, aki belép, köszönhető a bizonyos technológiai újításoknak vagy lehetőségeknek, mint a Unity-vel nagyon sokan dolgoznak, mi is ezzel a technológiával dolgozunk, és ezzel nagyon sokat meg lehet takarítani, és sok, tehát indiából, pakisztánból is egyre többen csatlakoznak. És hát ugye nem kis népességű, és Magyarországhoz hasonlóan folyó országokról van szó, szóval ők, ők egyre jobban jönnek fel, és egyre nagyobb konkurenciát jelentenek, egyre ügyesebbek is, egyre tapasztaltabbak. Uh -huh. És azt még fontos tudni, hogy úgy vagyunk fent, hogy van kiadói partnerünk, egy magyar cég, de, de egyelőre még úgymond magunknak hogy szokták, ezt self a játékokat. Ah, tehát ti adjátok ki lényegében, a saját Ilyan, így, van, így van, Egy kis reklámot rá szoktunk hogy hát, Mint ez az, az adás is. Hát, így. <gül> ez is egy reklám. <gül> egy mini, mini reklám. Hogy... Hát lehet, hogy jobban járnál, ha mondjuk egy kimennél az utcára, és embereknek mondanád, hogy amúgy van, van, van ez a cég, és ez a játék. Mint, Igen, mint az a podcast, így. de... <gül> bemondó, amik bejövök egy... <gül> Igen, jó. akkor. <gül> majd onnan terjesztem az igét. De visszatérve akár akármelyik sport figyelembe veszem, ugye most erre a két legfontosabbra koncentrálunk a Google play Store és a Store-ra, Nem élni meg nagyon alternatív szórokkal egyelőre foglalkozni, ez a tapasztalat. Tehát, hogy a legtöbb bevétel az ebből kettőből. És még mindig nő. Tehát az ilyen statisztikákat szoktuk azért figyelemmel kísérni, hogy ennek a két piac még mindig bővül. Tehát, hogy sokan azt várták, hogy na majd akkor tetőzik-tetőzik, de ez még mindig, mindig felfelé. Tehát és bővül. Viszont stratégiát látottak az elmúlt pár évben a, mind a Google, mind az iOS, és hát az inkább azt mondanám, hogy nem kedvez annyira az ingy. Gondolok itt arra, hogy pár évvel ezelőtt még Úgymond egyszerű kis fejlesztőként is kapcsolatokat lehetett képíteni a Google-nél. Ez, ez arra volt jó, hogy euh, tudták élni promóciót. És akkor azt le, le, leleveleztétek, átment egy ilyen mm, belső tesztem, és akkor beütemezték, hogy na akkor fog egy kiemelést kapni, mit tudom én, worldwide szinten, egy hétig mondjuk. Ezt ma már nagyon nehéz elérni segítség nélkül. Tehát hogy mondjuk, egy kiadót megkeresel. Mi is egyébként kerestünk elég sok külföldi kiadót, csak hát nem tudtunk igazából a, a bevételeknek az arányán, nem tudtunk megegyezni. És ezért maradt igazából a legutóbbi játékkal is a Szefab is. De az mondjuk jó be is jött nektek, nem? Az a legutóbbi játék, hogy ez nem az, ami most sikeres lett? É, igen, igen, nem, ez... nem panaszkodhatok. Ez a bl Blockysnakes, ha jól emlékszem ezzel. Így van, így van. ios Worldwide Feature kapott még áprilisban, és Amerikában, a nyolcadik helyen voltunk kiemelve. Az És még azóta is például oroszoknál még mindig tart ez a Ez a jó kis kiemelés, úgyhogy ennek, ennek is szintén tudunk törülni, mint fejlesztő. Az orosz piac. Az egyébként nem tudom, tehát ott ugye a PC játékok is nyomottáról jelennek meg, úgyhogy ott nagyon mehet a gaming. <gül> így van, a... így van nagyon, nagyon, nagyon nagyobb a pörgés, meg a mozgás, meg azért ugye hát csak egy 140 milliós országról van szó, és elég nagy piasznak számít azért. Tehát nem is az a költés szempontjából, hanem inkább, hogy nagyon sokan játszak, és sokat játszom. Igen, és uh, ugye ebben a játékotokban nektek reklámjárni, úgyhogy annyira nem is ne kell költeniük, hogy nektek az bevétel termeljen. Tehát, így van, így van. Az, az úgy jó. Jó, és akkor rossz. Szóval sosem sincs elég, úgyhogy azok jöhetnek bármikor. <gül> így van, bővíthetik a, a gazdaságunkat. Igen, amúgy itt a kiadókról az előbb beszéltél, meg, hogy nagyjából, hogy vagy van egy kiadói partner, de hogy inkább saját magatok adjátok ki a játékokat, hogy ilyenkor a kiadói partnernek van bármilyen beleszólása abban, hogy például valamivel nem ért egyet az adott játékban. Vagy, vagy ezt teljesen magatok kontrolláljátok és, és saját ötletek után mentek inkább? Nagyon, nagyon jó a kérdés. Ez igazából mindig az adott szituáció dönti el. Tehát, mikor például a Blockysnake-hez kerestünk kiadókat, Keresztünkén kerestünk ilyen nagyobbakhoz nagyobb is mint a Creative Mobile, a... értem akartam mondani, nem, nem is... nem az emzingának, ha majd eszembe jut a nem nem is ez a lényeg, hanem tényleg ilyen több száz milliós userbázisuk van. Tehát egy, egy, nagyon, egy nagyon komoly kiadó van szó. Ott teljesen úgy álltunk hozzá, hogyha ők bizonyos kérésekkel fordulnának, hogy ma ezt is ezt változtassuk meg, vagy szerintük inkább így kellene, valószínű, hogy ezeket nagyon szívesen elfogadtuk volna és, és ö, alkalmazkodtunk volna hozzájuk, hiszen ők ha komolyan állnak, és marketinggel támogatják, illetve jó kapcsolataik vannak a a akkor akkor ez egy ilyen kis csapatnak, mint a miénk, megéri ö, ezeket bevállalni. Még ha nekünk ez extra idő, extra meló, ezeket megcsinálni, esetleg lehet, hogy nem tetszik a mi koncepciókkal egy picit, szembe megy, de, de ezeket bevállaljuk. Viszont az ilyen kisebb kiadóknál, megvállal, lehet ezt mondani, hogy azért ö, akkor jobban meg megválogatjuk azt, hogy na, mi az, amit mondjuk változtatunk. Volt egy San Francisco-i székhelyi cég, az Absolute Games, Nekik nagyon-nagyon sok ilyen kis játék van kiadva, állja aztán több, mint 122 akjuk És őt például a játék irányításban szerettek volna még egy újabb kontrollt felvenni, hogy mondjuk ilyen swipe kontroll is bekerülhetne a játékba. És például ezt szívesen megcsináljuk, tehát ez egy teljesen reális és jogos kérdés. Egyébként más nagyon problémájuk nem voltak, nagyon tetszett nekik. Végekben nem akartak változtatni a játékban, hanem csak így bővíteni szerették volna, hogy akkor legyen még benne van plusz dolog. Ez meg felmérhető is. A kínai az egy más, még érdemes egy szót a kínaira kitérni. Nekik van az, az, az már egy, egy más, más tiszta, mert a, van, ahol alapvetően mondjuk egy játékmechanika nekik tetszik, de ott-ott de sok, sok ilyen érdekes kérdés jöhet, vagy merülhet fel. De hát az, az megérne még, az még. Arról jól át lehet, de csak beszélni <gül> Mi a japánoknak szoktunk beszólni esetleg oda valami? <gül> a japánoknak? Aha. Nekem a, arra, arra az a kínaiak is ugyanolyanok. hogy már azt a, most nem viccsek, nem jó Én ezt nem akartam felhozni, de hogy <gül> nem én mondtam. Mégis. Volt egyébként japán kiadó de az még nem a nem a hanem a PC-s fejlesztési időszakból ott volt japán partner és a, a a cégnek, akik nem dolgoztam, és hát voltak érdekes kéréseik, az biztos. Tehát, a teljes bújt le kellett cserélni, és minden piros, fehér és feketes színálni autóknak a kompozíciója dominált. Az én megmaradt bennem, úgyhogy nekik, nekik voltak érdekes elvárásaik és kérései, de hát ők fizettek, szóval tehát az, az most megint. Hát így van, és azt is 2000 gondolom, hogy. Hát ez vagy, a amire megállapodás. Ezt ugye tudom képzelni, hogy mondjuk egy, nem tudom, kitaláltak egy autós játékot, és akkor mondják, hogy tök jó ez az autós játék, de sokkal jobban, hogy autók helyett hatalmas mellű lányok lennének benne. És akkor, hogy, és akkor ezt végig kell vinni, ezt ugye tudom képzelni. Ja, Megvettük az ötletet, neki. <gül> simán, simán lennének ilyenek. Tehát... A márkék megcsinálják. Jövő éten ezzel robbannak be. Igen, <gül> itt, itt jegyzetelek. jegyzetelek úgy... <gül> igen, igen, igen. Egyébként nekem a játékfejlesztésből ez a, ez a rész érdekel a legjobban, hogy, hogy játék designer, hogy így kitalálsz mechanikákat, és akkor azok így belekerülnek játékba. Például ez a ez a Snake, honnan, honnan jött ennek az ötlete? Ugye ez egy ilyen hát azt hiszem Voxel, voxel grafika, vagy hogy hívják ezt a igen, Egy már ezért így... egyesek, egyesek felháborodnak, hogy hát mi az, hogy maradjunk a ilyen bloktos és lókoliárt stílus. Ne, a, közök, a Voxel az miben merül ki akkor, hogyha ezen fel lehet háborodni, mert én teljesen... Tud, a régi Voxel grafikus, még akartam mondani, ilyen stratégiai játékok, valamelyik, majd eszembe jut ilyen Red Alert, hát mondjuk Red Alert klónnak ők hozták először be, de majd, Uh, ez már olyan régen volt, hogy már lassan 20 éves. <gül> úgyhogy majd, majd akkor eszembe jut, hogy a, ez a boxer grafikus, de a köznyelvben ezt terjedt el, úgyhogy maradjunk nyugodtan ennél. Uh -huh. vagy, vagy bloki stílus, úgyhogy majd még erről is van egy, egy sztori, hogy maga a bloki szó például Angliában védett, és megkeresett bennünket a stúdió, hogy hát ugyan nevezzük már át az alkalmazást, mert a bloki szó Angliában védett ez majd, ha eljutunk oda, hogy a dokumentum szó védett lesz, akkor az érdekes lesz meg a mondjuk a videó, meg ilyenek valaki levéletni. Érdekes, hogy egy szót így lehet védetni, és akkor ebből nem lett akkor semmi jogi dolog. A... Hát, ez felszóltott bennünket az Apple, hogy, hogy lépjünk ügyben, és akkor kénytelenek voltunk így. Oké, okay, ez, le, ez lesz a podcast címe, hogy a, a fejlesztők, akik szembeszálltak az Apple-lel. <laughs> Jó nap, már törőle lesz ezek a mutatok. <laughs> Ja igen, ez ki iTunes é, szóval é, is. É, Akkor nem itunes it, Igen, itt azért van, hogy építeni akarjuk az imást, nem pedig rombolni, tehát azért nem ugyanaz. És teljesen mindegy, néha ugyanaz. De visszatérve a, a design, design kérdésedre, um, indítszak abban az az érdekes, hogy um, Találkoztunk már olyan csapatokkal is, ilyen két-három fő csapat, hogy például egy ember az tényleg csak mondjuk a dizájnnal foglalkozott. design menedzselés, tartás community építés, tényleg ez ilyen marketinges dolgokkal is, és volt mellette egy-két fejlesztő társ, aki megcsinálta az egyik munkákat. Nálunk ez nagyon ö, szétoszlott közöttünk, tehát hogy tényleg nem lehet azt mondani, hogy na csak ő dizájnol, vagy csak az egyikünk, hanem, hanem tényleg mind a hárman összeülünk, és akkor megmutatjuk ezeket ilyen kis meg... Ilyen trendi szóval érve brainstormingoljuk az ötleteket, és akkor jön mindenki. Ez a legjobb megoldás talán, mindenkinek lehet jó ötlet a adott. Meg, meg tulajdonképpen, hogy mindenki egyenrangú a csapatban, és, és fontos az, hogy mindenkinek. Te számít a véleménye, Tehát nem azt, hogy jó, akkor te maradj már csöndben, és csináld a dolgodat, majd én megmondom a tudit, hanem, hanem tényleg így. Az a jó, hogy minden minden, minden de hárman egy kicsit különbözőképpen látjuk a, a játékokat, meg, meg másik oldalról közelítjük meg, és, és talán ennek köszönhetően, hogy tényleg úgy. Hát szeretnek az emberek vele játszani, és, és, és egy jó, jó játék születik a végén. Egy hirtelen felindulásból jött egyébként a Broke Snicks, egy másik projekten dolgoztunk, egy ilyen, elmondhatom, hiszen nem, nem jelent meg egyébként ez a játék, ezt élbe, élbe hagytuk még tavaly. Egy ilyen autós, kilövős játékot akartunk csinálni, és hát már megvolt is fizikája, minden így, a meg már mindenféle képernyőket legyártottunk, de úgy valahogy nem állt össze még a játék, és úgy hát nem tudtuk, hogy mi lesz belőle. És hát olyan is érezte magát az ember, hogy hát már itt ülünk ennyi éve, és akkor passzus itt ez a játék, mit kezdünk vele, és, és nagyon úgy voltunk, hogy hát akkor, akkor kéne valami, valami rövid gyors projekt. Mm -hmm. <laughs> és akkor így a, az egyik kollégám jutott az időt, hogy hát ő már ő régóta gondolkozik egy ilyen kígyós, kígyós játékokat fel kéne elleníteni, ő, mm -hmm ő direkt rámenti kicsit a sztorva, ráúszott a témára, és a vasúlyó oh, játékokat így. Ez meg a Windows-ig majdnem bealudt. <gül> <gül> okay. Ráúszott, ráúszott okay. ezekre a témákra, és, és gyakorlatilag innen merült fel az ötlet, mindenkinek tetszett, csináltam egy rá egy prototípus, három nap alatt megvolt, és, és onnantól elindult a fejlesztés kőzerővel. És amúgy ilyen, ilyen sokszor szokott lenni, hogy mondjuk valamit készítetek, és, és amellett beugrik valami másik, és, a, és a, az előző projekt, azt az félreteszitek, vagy akár teljesen el is dobjátok, és teljesen másfele mentek el végül. Ö, eddig ez kétszer fordult el, hő, Akkor ez annyira nem jellemző. De, de azért ezt az ember megpróbálna egyébként elkerülni, mert nyilván hogy ez az idő és az a befektetés, amit az ember erre ráfordított, azért nyilván szeretnénk hogy minden megtérülne. Ez a projekt valószínű, amit félbajtunk, ez szerintem nem lesz már megcsinálva. Van még egy játékunk, amit félbe hagytunk, de azt, azt viszont szeretnénk azért befejezni, mert nyilván hát az ember nem szeretné, hogy kárba vesszen a munkája, de ezek mindig olyan mondjam, nehéz döntés, hogy egyébként ilyeneket meghozni, meg most nyilván úgy tűnhet, mint valamilyen fejetlenség meg káosz uralkodna, de az az igazság, hogy muszáj alkalmazkodni a, a körülményekhez, mert hogyha jön tényleg egy olyan előtlet, amit mind a hároman nagyon úgy érezzük, hogy ezt meg kell csinálni, és, és, és ebbe, ebbe, ebbe látjuk a fantáziát, akkor annak zöld utat kell adni. Igen, jó, mondjuk ezekből a régi projektekből, hogyha nem is lesz semmi, akkor is gondolom szegmenseket vagy bizonyos részeket azért még fel tudok használni a jövőbeni játékoknál. Igen, technológiát mondjuk át, át, át tudom hozni a, a következő projektekre, illetve a szokat a tapasztalatokat, amiket szereztünk és már lehet kamatoztatni. De ezt mondjuk látjuk a nagyoknál is, hogy a bizárda az over nem úgy indult el, hogy akkor ebből egy tövöldözős játék lesz, hanem azok egy MMO-t akartak csinálni, és így, így rájöttek, hogy annak még sincs akkor a piaca, meg nem működne, és egy sikeres is pont, pont, pont Nagyon jó, hogy felhozta őket, nem is egy cikket lehetett olvassni, nekik is ilyen, ilyen fejlesztői vagy amiket így megpublikáltak. Most még egy nagyon régihez ugranék vissza, a Starcraft, Starcraft Broodware után akartak csinálni egy, egy FPS-t. És a Starcraft témájára ráhúzva és aztán egész jól hallottak ott is a fejlesztések, de végül mégis leállítottak. Meg ugye a, a Warcraftból is akartak csinálni egy, még nem, nem a World of hanem egy ilyen egy, egyéb kalandjátékot, és aztán azt is leállították, tehát hogy azért ugye ez előfordul azért tényleg így a nagyoknál is, hogy egész komoly, vagy többi munka volt, miután eljutottak a, a végső eredményig. Úgyhogy... Vagy, vagy beraktok, betűrjelt mindenbe, és eladjátok. Most ez a menő egyébként. A Blockysnakes-be is kell majd ilyen a készülő fel, tehát amikor. Már nem lesz annyira sikeres, akkor kell egy blokkisz néz, betűrőjár. Igen, valami, valami multimultimultimultimúrt, <gül> az. Igen, ez mindig felmerül, hogy Kis valami kényes. Ez muszáj mindenbe betűrőjárt. De mondjuk lootbox nyitás az van benne, azt láttam. Úgyhogy, nagyon ott föttök a trendekben. Az minden játékba kell most találni. De a lootbox az jó. Az, az, jó. az jó, hogyha hát jó megvan csinálva, akkor jó. Ha jó, akkor jó. Ha nem jó, nem jó. ennyi. egy al alapvető, olyan, olyan, mint az új a állt, hogy <gül> ja. Rá a Szopó Reflex KB-t Rácuppan az ember a <gül> <gül> Így van, Így van, a lootolás arra szükség van. Igen. Ja, ja, ja. És most, most nincsenek egyébként megbeszélt kérdések, tehát ez így nagyon spontán egy beszélgetés. Most nekem, most nekem rögtön az a teszem, hogy van egy vicces van ezzel kapcsolatban, hogy az évek során valami nagyon vicces. Ugye ez egy szórakoztató műsor, hát <gül> legyünk viccesek. Ezt, ezt nagyon szépen feltettem, ezt a kérdést. Igen, ez egy é. gyönyörű kérdés volt, ez szerintem már hetek óta rágod magadba. <gül> ezt, igen. Igen, <gül> a, igen. Á, álgó, a vágnánk, ha vágnánk, ez ki lenne vágva, és ez a bizonyít. <gül> arra, hogy, hogy nem vágunk, mert nincs. Akkor ezt az az csak azért tetted föl, hogy lássák, igen, a én, hogy nem vágunk. Ennyire profik vagyunk. Ez még belefér. <gül> az biztos, az biztos. Hú, uh, nehéz most, nem uh, az egy jó pár jó pár uh, történet úgy uh, ezt követően. és mondj van vicosa. <gül> <Én, gül> um, még nem is a rebelépszes, hanem nagyon a kezdeti időkre visszamennék, ahol, ahol kezdtem a pályafutásomat, és uh, hát akkor még ilyen az egyetem mellett uh, fejleszkedtem, is egy tetreceni játékfestő cégnek dolgoztam. És. Uh, Jöttek. Ezt elmondhatjuk, hogy az egy cég? Invictus Games, persze, nem. Az mondjuk neki... nem, nem egy kis cég, az egy egész befutott cég volt. Így van, több mint húsz éve fent vannak a szakmában, és íh, szerepeltek is egy ilyen dokumentumfilm a, a vakondok igen, ö... igiven, igiven, részének a szentelett időt a számokra. Azt mindenkinek ajánlom egyébként a vakondok című dokumentumfilmen. Így van, így van, nagyon, à, igen, nagyon jó. Igen. Ez a vakondok négy volt, mert ugye a vakondok... Dokumentumfilm sorozat az valamilyen szinten ilyen underground kultúrába nyúl így bele, és az első három rész az nem, nem játékfejlesztéssel foglalkozott, hanem a, a negyedik volt az, ami így így felölél a magyar játékfejlesztést. És nagyon, én szerintem nagyon jó, voltam itt a Debreceni, én is tényleg csak jókat tudok ö, róla mondani, főleg úgy, hogy ráadásul én C64-en kezdtem a fejlesztést, és, és, és nagyon nagyon megérintett tényleg ez a 80-as, 90 es évek a hangulata, és látni olyan fejlesztőket, akik már így 50, meg 50 pluszosak. Uh -huh. <gül> és, és, és olyan élménnyel beszéltek az akkori munkájukról, meg, meg tényleg ilyen kihívásokkal kellett um, megküzdeniük, tehát így nagyon... Igen. Akkoriban nem voltak ilyen fejlesztők, hogy ez, tehát konkrétan a fejlesztők csinálták maguknak azt is, ahogy veszik. Így, így van, semmi, még, ó, még kézikönyv, tehát még azt sem lehet mondani, hogy egy nyomtatott formában lett volna valamilyen segítsék, akkor akkor nekiültél, és akkor kitapasztaltad a, a dolgokat. Úgyhogy mindenképpen, meg, meg, meg komoly, tehát hogy szakmailag elég komoly sikereket értek el az akkori fejlesztő csapatok, és ugye a Novotrade, et hogyha kiemeljük, egy hogy százszói stúdióról van szó, és ez a, a most lennék, szem 80-as évek végén létezett, tehát hogy azért tényleg nagyon a, nagyon a játékfejlesztés hajnaláról vesz, az az hazai viszonylatban. Úgyhogy, mm. És az jutott most csak eszembe az invictus hogy, hogy ott ültünk, mint ilyen kezdőfejlesztők. És a is lejött a GameStar. És akkor ilyen e, meginterjú voltak mindenkit, meg tudod, ilyen autós játékokkal e, foglalkozott az Invictus. És e, körbejárták a céget, minden feljöttek, és akkor mindenkit úgy megkérdeztek, hogy te mivel foglalkozol, és akkor e, ja te szakterületed éppen milyen feladaton dolgozol, és akkor láttuk, hogy feljött az ügyvezető úr, és ilyen tekintettel nézett minket, mint kezdőket, hogy na vajon mit foglak mondani? Én, én még csak kávét főzök, tudom. Valaki tényleg így elmondta ügyen azt, meg látszott rajta, hogy azt se tudja, hogy hol bújjon a kamera előtt, meg minden, és e tényleg úgy visszaemlékező, hogy né nézte az ember, hogy ezeket a felvéteket el érni, a vágatlan részt is, és uh, úgy vicces volt visszanézni, hogy akkor az ember úgy, miket, uh, miket magyarázott, vagy miket adomáltott össze. A, a, a, én emlékszem, még valami um, autó, autótesztelés volt, és ilyen aikat kellett tesztelni, akik ilyen, meg volt, hogy milyen spainon mozogjanak, és akkor különböző ilyen uh, követési távolság volt nekik beállítva, és akkor, akkor még a gyú a szegény ő ugye élt, és pont ő érezte, hogy na, akkor itt milyen milyen autók mennek, mert akkor látja, hogy ez egy ilyen nagyon szűk, szűk követési távolságú tartó bot, és hát nekik nagyon tetszett, mert a real time lehívtam egy kis konzolt, és akkor beletett rakni még autókat, és akkor lászek versenyeznek, meg összeütköztek, meg mindent, tehát úgy van tök jó, tehát pont jól jött ki a dolog, úgyhogy utána láttuk a főnyöknek, hogy oh, megkönnyebbült, hogy na, nem beszéltünk ilyeséggel. <síns> <síns> rögtön előréptettek. <síns> hát azt, azt, azt nem, de de nem tették ki a szűrőmet, úgyhogy. Igen, mondjuk az Invictus game az elég híres volt arról, hogy az autós játékok terén hát konkrétan a codemasters tanítgatta dolgokra? Vagy én nem is tudom. Tehát, hogy Igen, amíg dolgoztak. Aki a, a, elég komoly kiadójuk, kiadójuk volt. És hát, nem és... is tudom, hogy... Ja, bocsánat, hogy a csak hogy nem is tudom, hogy most ezt a vakondokban hallottam, vagy valami podcastben, hogy hogy a nél is rácsodálkoztak néhány dologra, hogy miért ügyesen megoldották ezek a magyar srácok. Igen, igen, igen, igen. a fizika, ne, őket, őket az autofizika érdekelten a Egy elég összetett uh, engine volt, és nagyon-nagyon és sok mindent uh, le tudtak szimulálni, meg ilyenek, úgyhogy uh, uh, ott ugye a Nagymárték Bénes uh, adta az egyik uh, fontos építőköve volt a fizikai engine-nek, és uh, ugye a terep kettő. Köszönhetjük neki, és, és ő az ott megszerzett tudást igen, csak kamatoztatni tudta, úgyhogy ennek nagyon elszánt volt, úgyhogy tényleg az ember azért sok mindent uh, tanult náluk, úgyhogy jó, jó visszenevékezni erre. <Szorítás> és van uh, még erről valami? De most egy másik kérdés eszembe jutott. Mondja nyugodtan. Ez a kapcsolatban, hogy.. Uh, olyan jobb jön. kérdés lesz minden az előző volt. Sokkal, de ugye alacsony van, van a létször. <gérdés> mert, hát, hogy, hogy jött ez a külön játékfejlesztő cég alapítás dolog? Tehát, hogy hogy. Közben mondhatom azt neked, hogy olyan szerintem a szakmában tör Most egy kicsit é. itt akarod ott a Discordokhoz még. Kivál no, még, még se. Így van, de szóval még egyszer, tehát hogy ebben a szakmában nem úgy látom, hogy ez ilyen kicsit olyan törvényszerűé válik, hogy az ember már kellő mennyiségű tapasztalatot összeszed, és, és kialakul egyfajta látáspúgyi elképzelései, projektötletek, és, és úgy érzi az ember, hogy szerette mást is kipróbálni, éppen másként csinálni, vagy más témájú játékokat fejleszteni, akkor az igen csak felmerül benne, hogy, hogy ezt ki kéne próbálni, és meg, hát nem, nem utolsó szempontból, nyilván anyagi, anyagi oldala, hogy mondjuk ha veszük a PC-s fejlesztési időszakot, mikor még mindenki hoz volt hozzászokva, hogy dobozó játék kerül a piacra, kiadók kell hozzá, tehát ott, ott te nagyon, mint ilyen garázsfejlesztőként, nagyon nehezen rúgtál a labdába. Tehát ott, ott szerezni kellett egy kiadót. Tehát bevizonyítottad, hogy na igen, van egy piacra jellemes játékod, mögéd át, belerakta azt a szükséges pénzt, amit kellett, és akkor el tudtál el el el indulni. Na most már jobb a helyzet ebből a szempontból is. Igen, mindegy így. így van, mint a technológia szempontjából, tehát sokkal nyitottabbak a piacok. Tehát még akár már má konzoliányában is. De, de tényleg így mobíla, tehát gyakorlatilag tényleg egy, egy, egy középiskolás diák is fejleszthetne és adottna be játékot, mint hogy teszik is nagyon sokan. Hát igen, van, van is elég sok ilyen hulladék mobiljáték. Hát, az nagyifejezés. Hát ez máshol is van, tehát ez, ez, a, ez a gyorsan akar, a team team is a, a, a hulladék ebben a... Tehát ez sem is nehéz. Ez zöld út, vagy mi volt régen? Most igen, a hívján, volt, igen. De most ugyanaz, ugyanaz csak másik hívják kb. Talán jobban szűrik, hogy mi kerül bele. De hogy is bárki bármit beküldhetett, és néha olyan ja, játékok nem. jelentek meg fizetős verzióba, hogy így egy srác összealakta valami ilyen nagyon béna játékfejlesztő izébe, ilyen három vagy öt perc alatt, és akkor mutogatta, hogy hát egyébként meg ugyanez itt van a Steam-en, meg lehet venni, nem tudom hány dollárért. <laughs> Úgyhogy most már kiadni azt elég könnyű játékokat. Így, van, így van, egy van, egy kis regisztrációs díj van itt ott, tehát gyakorlatilag így a, például a Unity-t el tudod élni, a Personal Edition, a, ez jó ját, tehát gyakorlatilag még azért fizetned sem kell. Igen, azért akkor kell fizetni, hogyha egy bizonyos bevételt elért a játék. Így van. A százalékot kell fizetni. Ha tudod. Utána meg már abból úgyis van, miből. Mert akkor már elérte a bevételt. De ez egyébként a Unity-nek is egy tök jó, meg talán a úgy akartam mondani a másik nagy izét, hogy... Á, á, az Unreal Az, Andrei, az is így csinálja, nem? Most már az is kiadt free a free-be. a CryEngine is van? ingyenes, nem? Vagy a CryEngine az most nem, mert az is egy időben ingyenes volt, azt hiszem. Én most úgy tudom, hogy bizonyos, hogy, hogy felrapták, és akkor le lehet töltögetni. Én valami ilyesmit tudok most elvileg, hogy le szeregetheted a részeit, meg ilyenek. Tehát, hogy nem tudom aztán, hogy mennyire lett. Szerintem nem lett teljesen az full free, mm -hmm. de de hozzá lehet félni. A Unity az nagyon jól csinálta egyébként, amikor így 2008-2009 sztájékán belépett a piacra, és most mondhatom, nyugodtan a piacvezető játéken zsímet. Igen, elég jól feljött. És a többiek későn kapcsoltak. Az euh... képes, hogy akkor az A&R KB ilyen piacban is nem volt. Nagyon konkurencia. Emellett felfutott a Unity elég jó. Így van. Vagy hát ugye marad olyanok, mint például a invictus is, vagy olyan custom engine-eket saját magad teljesztesz, és akkor azt tartott karban is, arra épülnek a játékai. Annak semmilyen alapja nincs így? Tehát, hogy az teljesen pure, vizé DirectX dolgok vannak benne? És... Nem teljesen azért. Tehát ott is van, mondjuk hogy mit nem én a fizikához például lehet ilyen open, open source engine-t, és akkor mondjuk az a magja. Az a, a Havok -ok például, nem? Az így van, így van. Hát, vagy, vagy vagy, vagy ballet fizikát használnak, tehát hogy, hogy lehet, lehet ezeket, tehát hogy nem kell teljesen mindent azért mullálon megírnom, mert azért ez egy óriási munka, meg, meg azért komoly tapasztalatokat is tudást igényel. Úgyhogy de ezt nagyon jól összefogja a, a United-tán. Nyilván nem reklámozni, reklámozni akarom őket, mert nincs belőle <gül> Semmit, <gül> hát Ez Ezzel dolgozás! nyilván kintatás a, erről tudsz nem beszélni. De... Szólunk a unity hogy akkor amit nekünk küldenének, akkor egy kicsit a Rebel is. Igen, abban is jussam. <gül> <úgy tan. gül> Majd megbeszéljük még a százalékokat. Meg egy zsíros a de, azért hogy... végének <gül> Igen, legalább. Vagy egy kis piros paprikát rá, ha más, nem. <gül> <gül> a hagymát ne spórolják ki. <gül> így van. Így van, így van. Így van. Tudják, hogyha már egy kicsit visszamentünk egy a múltba, a, akkor me, menjünk még vissza, mert arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy mikor volt az, vagy hogyan jött neked az, hogy te most játékot szeretnél fejleszteni, és, és mi volt az első ilyen ötlet, amit így megpróbáltál megvalósítani? Úgy uh, ez egy jó kérdés. E, ezt, szeretem az ilyen kérdést. <laughs> e, most visszagondolok, 16 Tizen elettem kávé, e, volt egy édesapámnak egy nyugdíjas uh, mérnök barátja, és ő C64-en elkezdett így programozni, és mutatott egy Torpedo nevű játékot és ezt ő Basic alatt programozta le, és adott néhány könyvet, meg uh, hát jó befűtött. <gül> és, á, mondjuk akkor már azért aktív játékos voltam, PC-n is meg C64-en, de érdekelt volna a fejlesztés is, hogy akkor hogyan működnek meg, miket lehetne csinálni, és uh, ennek a, az apropóján döntöttem akkor úgy, hogy az érdekelne a programozás, érdekelne a játékfejlesztés, és első, első körben, ha jól emlékszem, ilyen kalandjátékot szerettem volna csinálni, úgyhogy és egyszerű eh, elemekkel, meg egyszerű feature kell operálva, de, de az nagyon, meg a másik, amit még szívesen a shoot -a Map játékot, ugye nagyon sok volt cél van négyen is igen és, igen és, és ilyet szívesen szívesen készítettem volna, úgyhogy az úgyhogy azóta gyakorlatilag azóta foglalkozom programozáson és játékfejlesztéssel, úgyhogy így megmaradt, megmaradtam mellette. Most no, már hát, mit gondolsz, éve. jó döntés? Jó döntés volt? Nem bántad meg, vagy nem mondod néha nagyon? vagy. Néha felteszem azért persze a hát ugye ezek a mi lett volna, ha a játék, mm. hát akkor ha más élemből valami más helylesztéssel foglalkozott, biztos, hogy van egy lettek volna még egyéb területek, amik, amik érdekeltek volna, sőt, azt az se lehet tudni egyébként, hogy a jövőben más irányokat is kipróbálnak az ember, mert ez egy érdekes tapasztalat, hogy ahogy az ember halad előre úgy orban, és, és felteszi a kérdést, hogy a fiatalabb fejlesztőkkel hogy tudod a versenyt tartani, tehát, hogy mennyire tudsz megmaradni kreatívnak, mennyire tudsz az új kívásoknak megfelelni, is. És lehet, hogy az ember azt mondja, hogy hát akkor lehet, hogy még más is ki lehetne próbálni. Mondjuk a el... fejlesztésben szerzett tapasztalatokat át lehet vinni más területre is, mert ugye a fizikát egész jól itt modellezni kell. Meg. Hát igen, minden programozást érintő dolog az, az itt meg. Igen, ezt abszolút meg tudom erősíteni. Lett is volna olyan befektető, aki, aki például át akart, még egy másik cégnél volt, ilyen üzleti fejlesztést akart bennünket mindenképpen indítani, mert hogy ő állítása szerint a játékfejlesztőkből nagyon jó alkalmazásfejlesztők lesznek, mert nagyon sok ilyen egyedi problémát kell megoldani, tehát hogy nem tudom azt mondani, hogy tényleg ha nem klónozod egy egybe a játékot akkor mindig valami új kihívás, valami új feladat, amit meg kell oldani. Igen. Mindig küssülnek a dolgok, tehát követni kell, napra készen kell lenned a technikai Mondjuk vannak, vannak cégek a nagyok közt is, akik így nem nagyon, -nagyon térnek ki a komfortzónájukból, tehát, hogy csinálnak egy játékot, és akkor kihoznak sok olyan témájú játékot, esetleg más kritéssel, és így látszik, hogy ők akkor ilyen játékokat csinálnak. Hát a pénz... pénz, pénz a, teltél, a, teltél, a teltél így nyomja ezeket a <gül> sztori alapú kattingotós játékokat. Ezeket hát, a hogyha Dészed a Clash of Clans-t és társait, tehát, hogy gyakorlatilag Nyilván nekik az hihetetlenül bejött, és, és, és nem fogsz egy napi több millió dollár termelő játék, játék zsambul, csak úgy egyszerűen kilépni, és azt mondod, hogy napon ilyen ünajó szimulátot fogok fejleszteni. Úgy, az... Meg az egy, meg az egy hosszú, hosszabb távú dolog egy ilyen játékot menedzselni, tehát hogy fontosan kell beletenni az új, újításokat, mert ez egy free -to play játék ugye szóbanosan termeli a pénzt, hogyha fent tudja tartani az érdeklődést a játékosok körében. Így van, így van. Uh, abból, abból nem is akarnak és nem is tudnak kilépni. Szerintem. Az mindig előszítenne így bejelentenék, de... hogy akkor mostantól a Crafts az így nem fejlődik tovább, de helyette csinálunk egy, mit tudom én, amit Miki mondott, a nagy mellő lányok autoversenyeznek játékot. Hát lehet, hogy tudnák adni igazából akkor a de hogy van, hogy lehetne, tehát mindenholan a csapód. Nyilván csak nem fogják megcsinálni. Igen, de milyen érdekes, hogy a, hogy a játékfejlesztés ebbe az irányba ment el, hogy most ugye mondhatod, hogy mivel free-to-play játék, ezért folyamat kell beletenni a tartalmat. De hogyha úgy vesszük, akkor a mostanában megjelent játékok 80%-a a, a free-to-play rendszert veszi alapul, még akkor is, hogyha 60 euróba kerül, és ugyanúgy támogatják folyamatosan. Tehát, hogy ez már kicsit átalakult, mint régen volt. Már Mármegy, meg nem értek a következő, mondjuk Kologyutinán, hogy Vagy... most például a Bátyúfűdnél van ez, hogy nemrég bejelentették, hogy akkor az egytől. Tehát az egyhez már mindent megcsináltunk, amit meg lehetett, és akkor ez a maximum kisebb updates jönnek, de tartalmi frissítések már nem. Igen, ez ez egy, ezen sokat filozófálunk mi is, mint fejlesztők. Igazából hogy ez a ingyenes és fizetős történetnek a miben létje, és amíg visszamenjünk az ilyen 2008-2009-es időkben, akkor a, itt most fontos a különbséget tenni a Google és a Google Store és Apple App Store között. App Store van, javarészt, voltak akkor is ugye nyilván nyíles játékok, de azért a döntő többség az fizetős. Tehát, nagyon, tehát ha, ha ingyenes volt, az ilyen light verzió, vagy ilyen kis demó, vagy ilyenek, vagy például rövid ideig volt ingyenes, de akkor fizetősek voltak a játékok. És akkor jöttek rá, hogy hát sok nagyon sok olyan régió van, ahol még ezt az egy-két dollárt is sajnálják érte kiadni. Vagy mondjuk mitőnk 5 5 dollárba is, és, és, és ezt, ezt, ezt nem, nem áldozták meg, és inkább tolódott afelé, hogy na akkor ingyen, és akkor majd lehet vásárolni benne dolgokat, vagy megnézel reklámot, és akkor de alapvetően ingyen jutsz ugye hozzá a játékhoz, és ez annyira elterjedt gyakorlatilag, is pluszban még ugye megfűszerezték ezekkel a free-to-play monetizációt. tehát külön nagy csapatok épülnek, akik vizsgálják a felhasználókat különböző korcsoportok szerint, hogy, hogy, hogy minél jobban lehessen monetizálni a játékaikat, és akkor beindult ez a free-to-play modell, és, és ez nagy nagy üzemben, tehát ez igazából tényleg a mm, nagy fejlesztő létszámú csapatoknak jön be mert ők ezzel lépést tudnak tartani, hogy rengeteg sok tartalmat, tudnak beleünteni szervereket fenntartani, utána reklámozni és visszaforgatni azt a pénzt, amit ebből, és amit ki akarok belőle hozni, hogy gyakorlatilag el, elterjedt, annyira elterjedt az ingyenes, hogy, hogy van még most is mai napig is nekünk is van kint fizetős verzió is, de ha nincs úgy reflektorfényben, akkor elnész a letöltése is ez a bevétel, amit, amit remélhetsz az ingyenesekkel szemben. Igen, én én igen, még erre emlékszem, amikor egy dollárért mentek a mobil játékok, és szerintem az, az, az nekem valahogy jobban tetszett az az időszak Egy szintén. dollárért megveszed, és akkor az igen. megvan, és tudod, hogy azzal játszol, akkor ne az orrod alá folyamatosan, ezért, hogy vegyél ilyen... Egy normális kávé én... nem hogy... azt az, hogy Az egy jó volt, és uh, ugye ott is megérte nagyon sok fejlesztőknek. Tehát a, a rovio az innen lett hírese a az Angry Birds is ilyen egy dolláros játék volt, és hát valahogy csak kinőtt belőle egy ilyen birodalom, szinte Bízen, már. A mobil, mobil szinten. Ami mert, a film több százalékát kitermelik, úgyhogy... Ez elég komoly. Hát mm. nekik már, nekik már animációs stúdió is csináltak ugye ezt az Angry Birds mert hát, ők fél fél fél csinálták, ilyen, igen. igen. Tehát az nem kiviszenszeltek valahova, és akkor majd megcsinálja valaki, hanem azt ők a saját stúdiójukkal csinálták, mert nagyon durva milyen pénzek jöttek be. Jó, mondjuk ők is áttértek egy idő után a free-to-play-re. Kénytelenek voltak a piachoz alkalmazkodni, tehát az a baj, hogy most ilyen hogy na, én akkor azért is megyek a fizetőssel, és el fognak süllyedni ugyanúgy az alapjáról, nem nem íri meg a Google-ön meg főleg. Még talán, talán, talán az, az App Store-ban úgy, hogyha esetleg pont feature-t kapsz, és, és akkor kiteszed fizetősbe néhány dollárért, és akkor akkor, mert a nagyon-nagyon nagy title tudom meg tudják mognak, de pont egy példa a Super Mario-rán alapul ingyenesen jött ki a játék. Tehát ha ők, ők, ők, ők így gondolkodnak, akkor, akkor nyilván a többiek is. Igen, ha ők is mentek a trendek után, akkor, akkor az, az Szerintem követő. nem járnak egyébként, tehát a játékosok én azt mondanám most is, hogy jobban járnának ezzel a klasszikus, hogy letöltök egy light verziót, ha tetszik, mondjuk megveszem a teljes verziót, mert tényleg olyan árakor lehetne kínálni ért, amit tényleg egy, egy, még egy mozi egy se teszik. És azért, amit normálisan összevannak, akkor sokkal több szórakozást is élményt adnak, mint ha mint mondjuk egy kávé például. De mondjuk a free-to-play meg elvileg többet lehet keresni. Mert a playerek többet dobálnak bele, mint amennyibe jönne abból, hogyha most egy dollárért adná kell a fejlesztők, nem Persze, hát ez szempont, az egy, az egy ilyen szempontból a kis maga így. ez most már így alakult ki. És tényleg a játékaitoknál ott tinektek van beleszólásatok abba, hogy mondjuk ingyen adjátok, vagy pénzt kértek érte, vagy ez csak a piac határozza meg, vagy pedig az a hely, ahol el akarjátok adni? Mind, mindig közösen, tehát hogy az a jó, hogy a, az, az, az opció mind a két sztorban megvan, hogy te ingyen adod, vagy pénzért adod, illetve le is tudod őket akciózni, de Alapvetően sajnos a piacok körülmények olyanok, hogy ingyenes, ingyenesnek kell lenni, tehát az, az igazából az, az éri meg, úgyhogy ehhez alkalmazkodunk mi is, és így próbáljuk meg monetizálni a játékokat. Nyilván mi inkább, én most is azt tartjuk, hogy ilyen felhasználóbarátok szeretnénk maradni, tehát hogy um, nagyságrendekkel kevesebb a, a, a színabbetel, meg nem, meg nem is tudjuk, ö, tehát nyilván azzal nem tudunk versenyezni, mint egy zinga, tehát nincsenek fejlesztői, hogy, hogy, hogy itt legyártják a tartalmakat, és akkor így minden két évben vagy hónapban kiadunk valami 35 új meg nem tudom én skin, skint, meg, meg milyen feature-t belekerülnek, tehát ezzel nem is tudnánk. Tehát mi, mi valahol ugye a kettő között próbálunk lavírozni, és, és tényleg azt érezze a, a user, aki letöltőd, azért nem járt olyan rosszul azzal a, azzal a játékkal. É, korábban mondtad, hogy a, volt olyan, hogy a Kiadók bele akartak szólni, vagy, vagy bele is szóltak egy bizonyos játékba, nem feltétlenül játékmenet szinte, hanem csak egy-két hogy Olyan volt, hogy például ti kitaláltátok, hogy ez a játék mondjuk ingyenes legyen, és a kiadó megmondta, hogy nem, ő azt szeretné, hogyha 5 dollárért adnátok. Nem, Ugye? Nem. nem, ilyenre nem volt. Igen, ők is látják, gondolom, hogy itt, itt hogyha tényleg, hogyha free-to-play a jövő, akkor free-to-play-be kell menni, akármennyire is fáj, vagy nem fáj az elején. Így van, így van, így van. Tehát, ez, ez, ez, ez most sajnos ilyen a ilyen a piac, úgyhogy ez, ez alkalmazkodik itt mindenki. Uh -huh. Én kíváncsi vagyok, hogy mikor fog ez változni, de valószínűleg nem fog. Nem. Hát most annyi, annyira megy ez a free-to-play, hogy ma Max tényleg ilyen nagyobb cégek csinálnak így, hogy kiadnak játékot úgy, hogy nem fér bele a free-to-play modellbe az a játék, amit ők szeretnének, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor ez fizetős. Hát igen, vagy hogy olyan szolgáltatás társul hozzá, amihez minden olyan lennének, hogy, hogy azt muszáj valamiből előfinanszírozni, lehet rábízni arra, hogy nem majd akkor elég reklámot teszel, meg majd költeni, mert azért. Nyilván a usereknek a kis százaléka az, aki költ. És ugye ebben is a régiók nagyon megosztanak, tehát a, a, igazából, ha csak azt nézem, hogy a vásárlások szempontjából, USA, Anglia, Kanada, egy-két ugye ezek a volt gyarmati területek, mint Új-Zéland, de ugye kisebbek, Skandináv országok, Anglia, esetleg Németország, így ezek a meg aki mondjuk be tud törni mondjuk ilyen dél japán piacaira is, és a többiek meg úgy, úgy kullónak, kullónak mögöttük. Jó, de mondjuk egy, ha egy játék így kikerül, és ilyen worldwide-ban lehet free-to-play játszani, akkor azért az elég, elég jó. Lesz, nem nem van, van egyáltalán ilyen függő játék? Vagy az előző, hogy kérdés, hogy van olyan, ami nem jelenik meg mindenhol? Tehát van. már van, az van, az van, te, van, Nektek van, is van olyan, ami mondjuk valahol nem elérhető? Most egyelőre a van az iOS-es verziója, azt például Angliában még most le, le, letiltottuk, nem engedjük ki a piacra. Ja, pont emiatt a ja, az, oké, van, dolog van, miatt? Így van, így van. Le van aha. Még az a jó, hogy nem a featurelés idején kerestek meg ezzel menünket. A lényeg az, hogy ö, ott például nem, nem engedtük ki. Olyan, olyan, olyan, egy perc nem okozkoztattok meg ott. Párt az akkor. Nem, nem, világos, az, az nem, nem érdemes. Egy, egy szót levédeni azért, az milyen már. <hül> ja, mondjuk ez egy elég speciális szó, vagy nem tudom, hogy ez a blokki ez mennyire van ott a köztudatban. Ez a külföldön ez a szó. Hát, nem mondtad, hogy az ez az az az jel jelentésre jelentésre bír bíróként. Hát egy igen. jelentésre bíró szót levédeni az jó, valaki levédi mondjuk a egy speciálisan valamire kitalált nevet, az még oké. Okay. Mondjuk a Google levédíti, hogy Google. Tehát ez nem jelent semmit, csak az, hogy Google. Tehát az még oké, okay, de hogy maga egy ilyen jelentésre bíró szót levédeni az érdekes. Meg ugye ezeket is ut utána kéne járni. Tehát, hogy tulajdonképpen hogy ez azért nagyon kellemetlen, amelyikor kint van a játékod, és akkor így, nyilván nem erre fogsz gondolni, hogy na, valamelyik szó benne az, az, az egy, egy védett szó, és akkor, akkor, akkor ezzel most ugye, akkor, ilyenkor kezdeni kell valamit és elég kellemetlen. Azt esetleg meg lehet csinálni, hogy Angliában más nényben jelenít meg a játék Persze, persze az a, Az a jó, hogy lehet lokalizálni gyakorlatilag féle nyelvekre, és, és akkor ott meg tudod változtatni, csak ugye ebben az a kellemetlen, hogy ezt le kell követni egészen a játékban is, tehát hogy ha kint van egy title, egy hint megjelenik, ami benne van a játékban, akkor, akkor ugye hát ez úgy, úgy a, a korrekt, hogy ezeket végigűszed. És azt mondjuk elég sok helyen Hát, Én, éj, belenyúlni a dolgokból. Úgyhogy ilyen kellemetlen tapasztalat van. Olyasmi miatt lehet még esetleg tiltani, tudod, régi, hogyha valami olyan szabályozás van, vagy esetleg olyan lenne a játék, hogy valamivel sértenére, mondjuk a helyi valamilyen jogszabályban, vagy valami ütközne, esetleg vagy olyan tartalommal, amit nem, nem szívesen, nem, nem vagy szíves, nem, nem vesznek jól néven. Most megint ezt a jutott, egy ilyen clickbait cím. Blocky Snakes, az Angliában betiltott játék. <gül> Ez de, de simán reklávott a játékon. Ilyen szerencsé, hogy én utálom a quickbait-et, mert annyira jó lennék benne. <gül> a Blocky Snakes a királynő ellen. Tehát, hogy igen, igen. Az esküvőn se játszhatott senki vele. <gül> Mindenki csak úgy titokban fű alatt játszogat vele. Hiltva volt, igen. Megalapult <gül> az underground mozgalom, Sötét csikátorokban balonkabátokban árulják. Csak. Az, az északír lázadók és a, a skót elszakadás hívei zászlókat tűzik. Így van. Milyen jó mém lenne belőle egyébként? Az nem is rossz egy ilyen mém így elterjedne. A reklámnak az mindenképpen. Aha. A mémek azok mindig jó reklámok. Csak, csak ne legyen belőle antiszemita jelkép, mint ebből a. Van ez a béka, vagy mi ez? Ez a. Uh. Pepe a béka. Valami ezért, valami anti itt a csoport is a zászlajára tűzte, és a koronától kezdve már. Rögtön valahol ez megjelent, akkor már elkezdték páran verni a mellüköt, hogy, hogy ott az ilyen ezért, ezért rasszista jelkép. Nem az, ez nektek megvan -e? Vagy kimaradt? Ez nekem kimaradt. Az a, az a síró béka? Aha, az a izé. Az Jó, mi nekem már eleve az <sus> kimaradt, úgyhogy A béka az <sus> zöld. <sus> <sus> ja, mellé. Például a Google-ből egy Pepe és egyből kidobja a labdarúgó mellett. Hát nekem a labdarúgó <gül> ja, Igen, síró, igen, szomorú szemei vannak. Oh. Ja, igen, igen. Úgyhogy az, az, az, az lenne az a béka. Azon gondolkoztam egész, egész héten, amikor. Egész Nem, nem, amikor kiderült, ugye, hogy, hogy, hogy jössz hozzánk beszélgetni, hogy te, mint játékfejlesztő, biztos, hogy játszol. Mert, mert azért az hobbi, meg minden, meggondolom, gondolom, onnan indult ez az egész játékfejlesztés. De hogy van olyan, hogy játszol egy játékkal, és így nem azt mondom, hogy belelátsz a dolgok mögé, de hogy nézed, hogy te ezt például máshogy csináltad volna, vagy ilyesmi, vagy teljesen ki tudsz kapcsolni, mondjuk így szórakozásán át, hogyha van erre időd. Az a jó, hogy, hogy, ki tudok, tehát, hogy ki is tudok kapcsolni, tehát mire keresek olyanokat, hogy tényleg így ne kelljen rajta gondolkodni. Pont valamelyik készítettem valami frissítést az egyik játékhoz, és akkor Nézekettem a stort, hogy hát kéne valamilyen kis könnyű játék, nem kell gondolkodni nagyon, és akkor volt egy ilyen zseniális az a 60 másodperc szed van, miatt megsemmisít egy aszteroide a földet, ja, és addig tudsz cselekedni benne, és ott teljesen az a jó, hogy tényleg úgy Szórakoztatott, és így nem. Aztán csak elkezdtem rajta az gondolkozni, hogy amikor megláttam, hogy de sokáig tart a, az indítás, na akkor, akkor úgy már. A fel, a így, akkor már úgy elkezdtem gondolkozni, igen, hogy hát ez lehet, nem mit kellett volna, de azért az a jó, hogy ha tényleg egy játék úgy megfog, akkor, akkor tudok úgy, mint játékosként megpróbálok is úgy leülni, hogy na akkor ezt, ezt a részét félreteszem. Viszont nagyon sokszor, amit majd direkt ugye, keressük, tehát tényleg megnézzük, úgymond a és próbáljunk bele tanulni, tehát, hogy nincs, nincs ebbe semmi ilyen való, vagy szégyenlő, úgy gondolom, hogy eh, ahol talán az ember egy jobb ötletet, vagy, egy, vagy na, hogy valósították meg, eh, akkor, akkor az ember nagyon... Vagy, vagy onnan szerzel egy olyan ötletet, amire ők nem gondoltak, neked meg pont azért üt I Igen, megkeressük is azt, hogy például ennél a blokinál is, hogy keressük azt, hogy, hogy mi az a plusz, amit bele tudunk tenni mint egy hagyományos ilyen kígyós játékhoz képest, és arra jutottunk, hogy ezt a, ezt a runner killust, ezt még nem nagyon ötrezte senki benne, és akkor, akkor fereztük fel, hogy van benne egy kis, kis piacérés, és meg meg meg meg meg hogy, hogy akkor ezt, ezt meg kéne e lovagolni, és, és, és ebben az irányba kellene a játékot elvinni, mikor megy. És akkor ezt már a prozatikus használatot csináltuk, és eredetileg ilyen klasszikus akartunk, ilyen aréna, aréna jellegű, de végül. A... Aréna shooter lett volna, de, <gül> <gül> de lett belőle egy ilyen kis kígyósan, úgyhogy abszolút, szóval mind, mind a kettő, kettő jelen. És, és az új technológiák azok mennyire? állnak Ugye kicsit műsor mi beszélgettünk, hogy ez nem egy olyan egy váratlan kérdés, hogy a VR eszközök felé most mennyire kacsingattok mostanában. Szeretnénk szeretnénk igen, ó, hiszen hát hogy az ember azt mondja, na az bejön, még jobban bejön, és az egyik ilyen irány lehetne ez a VR-os játékokba belépni. Ne olyan már most is van egy olyan játék, ami félkész, és, és gondolkozunk, hogy ö, ha azt tetszik az embereknek a kopirag meg kéne csinálni. Illetve a másik az a, az ilyen menekülés vannak ezek a menekülés, játékok a szképromjáték mm. van a, igen, a igen. valóságból is, és ö, van ismeretségi körbe, akik ilyet üzemeltetnek, és akkor már régóta beszélgettünk, hogy jó lenne ezt valahogy így kamatoztatni és ebből ö, Csinálni valamit, úgyhogy vannak. VR-ban is van ilyen játék már azt mondom, Escape Room a címe. Talán. Így van, így van, mm. így van, így van. Tehát lenne benne. L fantáziát. Úgyhogy jó. reméljük, hogy a jövőben valami irányban majd lehetne. Tovább vagy kipróbálni. A VR-ban elég nagy az útkeresés, hogy mi az, ami jól működik, meg a mechanikák nincs teljesen maga Magában a shooter játékban is eleve a mozgások, meg hogy mit, mit melyik gomba, hogy éred el. Az, az még nincs, nincs meg, tehát hogy ugye most FPS játékoknál VASD meg egér, az már alap, tehát hogy az, az, és ez a vr nél még nincs meg, teljesen. Hogy, hogy, hogy így van, így van, így van, kikárt, lenne lenn, biztos kihívások, úgyhogy megváltjuk, hogy tudunk-e ilyen irányban lépni jó vannak. így. Meg ott nagyon sok az indi most, jelenleg. És a nagyok azok még mindig nem eszméltek fel, hogy akkor kéne. mert lehet, hogy nekik ez túl kicsi piac. Igen, igen, igen. igen. Ez egyébként csak csak anyagi volt, van. Tehát, hogy amíg nem érzik, súlyos dollár milliók várnak rájuk, addig nem fog, tehát nem fog leajolni e, ilyen, ilyen bevételét, amit csak ennyivel kecsegtet. Nem biztos, hogy. Ja, viszont az indiknek meg nagyon jó kitörési lehetőség. Igen. Most, most éppen beszélgettünk erről a Beat saber hogy ez most valami iszonyatosan elterjedt ez a játék, és ezt is egy ilyen indie stúdió csinálta, akiről azelőtt nem lehetett hallani semmit, most meg orvosszájba nyomják ezt a játékot mindenhol, és így veszik az emberek, mint a cukrot. Jó, ami eszméletben ez a fénykard a hadon ritmus játék. cucc. Hát a fénykard azt mindenki mindenki őr a fénykardnak, úgyhogy. Azt mondom, hogy te nincs. Igen, de le, lehet, le, <tük> le, le, A legjobb a... le, szervizben van, bocs. Le, le, lemerünk le, le, lemerünk az axi. A blokkisznézbe is kellene tenni valami lézerkard. Én, Én sem bepirosodott le, ne... eddig, eddig, zöld volt. Igen, nem tudom, mi lesz a szervizben. Kéne karrozni ott a egyiket, a békákat, le kéne karrozni Jól Jó lenne, valami Star wars Edition vagy nem tudom. Valami Darth vader kígyó kéne. És akkor így menne mindenhogy, és magához vonzaná az almákat, mert mindent úgyhogy. Ritter, a na, ez na, ezt már érzettelen is. Jövetkező napdél. Nagyon szívesen. Mi szoktunk ötletelni, hogy érdemes hallgatni a post Olyan Olyan játéköteteink vannak néha. De tudjuk, hát, hogy hogy megvalósul. Vagy már, vagy már valaki előbb gondolt rá, és már kész. Ez az lenne még csúnyabb dolog. Na, nem is tudom, hogy van még valami kérdésünk. Egyébként ahhoz képest is spontán beszélgetés, egész sok mindent sikerült így, így érintelünk. Még itt benned maradt valami? Nem, én mondom, ezen a kérdésen egy hete gondolkodtam, amit most feltettem meg. Ez az egyen, hát köszönöm. <gül> nem, meg még volt egy pár kérdés, amit gondolkodtam, Jó, igaz, de, igaz, úgy, igaz. Nem úgy, nem úgy, nagyjá, nagyjából ennyi. Nem, mert nem ilyenkor nem mindig meglepődik az ember, hogy most mit kérdezzem, mit ne kérdezzem, meg ugye hát itt azért név, név nélkül kellene úgy igazán beszélgetni, mert azért nem lehet ilyen, nem tudom, titkokat kiadni. Igen. Mert a végén még nem tudom, ló, levágott, levágott lófej lesz az ágyamba, vagy valami. GDPR meg minden, amit. Leprás levél, vagy valami ilyen. <suk> Igen. Ilyen fehér poljon a borítékban, mint régebben az így is nagy divat volt. Mgyedül, a GDPR-ről akartunk még valamit beszélni, nem, Márk? Arról. Um, Te valami szíves vagy, vagy igen igen, igen, igen, igen, igen. mostanában mekkora jó dolog ez. Köszönjük, világ. Így van, hogy mindig, mindig vannak új kihívások, meg új <gül> problémák, meg új kihívások, tulajdonképpen. Most ilyen csúnyán fogalmazom az ember. Ö, hát most ez az, ugye, ez az új YK2, ugye a Május 25. Itt az apokalipszis és GDPR és, és társai. Ugye ez már több mint két éve ö, kijött ez a törvénycsomag. Csak most járt le a türelmi időszak igazából, ez azért nagyon sok mindenkit érint, mindenféle kis kezdve a legnagyobb cégeket, és közöttünk játékfejlesztő csapatokat és alkalmazásfejlesztőket is. Itt pedig olyan, vonzás, olyan vonatkozása van, hogy ugye beszéltünk arról, hogy reklámokból jön a, a bevétel. és a reklámszolgáltatók azért uncut módon gyűjtenek különféle információkat, mint IP cím, device id-k, még egy-két ilyen anonim adatot gyűjtenek, ahhoz, hogy minél jobban ilyen testreszabott reklámokat tudjanak adni, és a lényeg az, hogy egy több következménye van, nekünk frissíteni kell az ő SDK-ikat, hogyha továbbra is szeretnénk reklámokat kapni, de hogy egy konkrét példát hozzak, hogy milyen kellemetlen hatása ez a fejlesztőkre, használunk például Chartboostot, és a Chartboost közölte, hogy ugye az EU-n belüli userektől hozzájárulást kell kérni, hogy adhatunk-e ilyen testre szabott reklámokat. És egy user azt mondja, hogy mit tudom én, Ausztriából, ha azt nektek, én nem kérek ilyet, akkor a csár busz nem fog kiszolgálni reklámmal. És teszem azt, mondjuk az a legnagyobb kiszolgálód, akkor az neked azokból a régiókból, az EU-s régiókból az így egy egybe bevétel kiesés. Tehát ennek lesz még egy sor olyan rendezetlen kérdése, amit gondolok, hogy remélhetőleg a jövőben majd ezt rendezni fogják majd ezeket rendezni fogják, és valamiféle megoldás majd lesz rá, de például az ő esetükben ez egy ilyen kellemetlen hír számunkra, úgyhogy ö, sok kis extra munkát is ad. Most minden játékunkat frissíteni kell, fel kell készíteni erre, fel kell egy, egy nagyon kedves kis popakkal tájékoztatni az eu belüli usereket. A, hát, a popakok -ok mindig nagyon szeret... kedvesek, azokat is szeretjük. Tehát nem, nem, nem, nem kap elég popapot, akkor még, még egyetúrjunk az arcába, de mert az, elmúlt, a másik... az elmúlt napokban egy csomó e-mail mindenhonnan is, sőt az ASZF vagy valami Igen, igen, és igen. És igen. Akkor... Nézd ide, ez, uh -huh. ez most, nézd már, létszi ez most. Van, van amelyik e-mailnek már az volt eleve a címe, hogy egy újabb GDPR e-mail. <gül> igen. <gül> Tudták, hogy az a helyzet. Igen, úgyhogy ezt a magyar hatóságoknak az a hozzáállás. nem akarnak a büntetés jogával, eszközével élni hanem elsősorban azt próbálnánk ellenőrizni, hogy igyekeztek-e az adott vállalkozások felkészülni, és, és mennyire, veszik, mennyire tartják be ezeket az előírt szabályokat és követelményeket. Úgyhogy. De ez is olyan kis ami amire ugye, mint indi fejlesztőként, azért is kellemetlen, mert nem elég, hogy még kalapálod az aktuális játékot, még akkor még ezekkel is foglalkozzál és menedzselni ezeket a dolgokat. Igen, hát ennyiből rossz, hogy mindent az indi fejlesztő csinál. Tényleg. Így van, így És kell Az indi fejlesztő az ilyen mindenes. Csinálja a dolgokat. Meg a GDPR-t. Meg a pop meg a popa, amik kedvesek. Kedvesen, kedvesen mondják el is, kedvesen így. Igen, Most ezzel lehet hielyezgetni egy gdpr igen, ne, szíd, ne szíd. De Milyen vicces, ez most robbant ki, mikor a Facebooknál volt, Tiri. De gondolom azért valamilyen szinten összefügg ezekettől. Ők is most lettek elővéve, meg... Mert voltok már korábban is voltak azért ott problémák, és ö, mindenféle meghallgatások, meg korábbi visszaélések miatt. Tehát nyilván egyáltalán, hogy az, a, az egész elindult és kipattant. Ö, voltak ugye ilyen negatív tapasztalatok, meg... Ö, ennek aktivistái akik ezt a zászlókat üzték, hogy ezt már pedig ugye a megfelelő adatkezelés. Nyilván meg is van ennek a létjogosultsága szüksége, csak valahogyan észreikben kellett volna. Tehát é. itt az a probléma, hogy a, aki kezelne úgymond bármiféle adatot, vagy, vagy annak az a, a 98%-a nem él vissza, hogy nem, nem fogja eladni egy harmadik élnek, nem, nem fogja az utcán teregetni, meg nyomtatni, meg nem tudom én mit hasznosítani belőle. Nem van egy sokkal kisebb százalék is. És nyilván egy ilyen birokratikus dolgot a nyakunkba kell menni, és meg kell oldani, de ez van. Így van, ezt is meg kell csinálni. Na, még valami, valami kérdésünk, vagy igazából a végtelenséggel tudnánk kúzni a beszélgetést. Igen. De benne is vagyok. Csak nem tudom már, kis meddig ér rá még. Még nyugodtan, még ha van, van ami. Meg itt van nekünk egy pár témák, esetleg arra is maradt ha van kedved, és bele akarsz Szó szólni néhány dologból, hogy ami a játékfejlesztésről annyira már nem, nem szoktunk. Tehát magukról a játékokról szoktunk, és az, azoknak a, a dolgainkról. De amúgy de úgy ahhoz se értünk, meg a játékfejlesztéshez Igen, igen, de ez jó beszélünk, igen. Beszólunk <há> mindenbe. Mi hát, azért, azért százalást csak lementáltak, akkor azért valamilyen. Hát lele, és értem, hogy annak. Igen, meglepő, <gül> a az 90 azért látszott, hogy basszus, ez nem sokára három jegyű lesz. Jó. Azért a, Ró a rózsagyi bácsibe hívhattuk volna. <gül> <Igen>. <gül> ja, vagy a Tibi bácsit. három kívánsás. <gül> tök nap a repületne. Jó, én úgy védekezem, hogy annak idején a Neonnak az ötlete volt a podcast, engem csak hívtak. Tehát, hogy, hogy én így, ez mindenképpen így védekezem. <gül> Ja, igen, és az elején hárman toltuk még a cuccot, aztán az egyik alapítótag hosszabb szabadságra ment, amit azóta is tölt. Kiválta az alapító csapatból. Igen, igen. Hát még mindig uh, csendes társ, mondjuk azt. Ha jöjjük ja, el a hangosításért. Nem, nagyon csendes, még azért se felel. Ő a bot. Ja, igen, most uh, kuliszta információ, hogy most ugye ezt discordon veszik fel ezt az adást, eddig, eddig ez TeamSpeak-en történt. És Reméljük, itt, hogy hallani fogjátok. Itt ez van velünk Craig, adás. itt van velünk Craig, aki, aki egy, egy bot, és beveszi az egészet fölfele. És még a KGB, és még számtalan. Most, most nem is háromban vagyunk, hanem négyen. Négyen egyből. Úgyhogy Kicsit ilyen is feje van, de mindegy. Hát az, de most elnézzük neki, 18. csak mi látjuk, csak mi látjuk, ennyi. Ez a kréges szúva, srác. Csak nehogy krége azt mondja, hogy akkor most csak kirép, és akkor itt vége a podcast. Akkor. <gül> <gül> az, az csúnya lesz. Elfogyott a memóriá, aztán kirobb ja. mindenkit. Elvileg elég hosszú <gül> dolgokat is fel tud ő venni, úgyhogy ez a, podcast, ez a, ez a maratoni podcast, ez meg se fog neki kottjanni. Jó, hát ezt még így. veszi, úgyhogy a lényeg az már megvan. Így van, Majd de látszik javul. a fején, hogy egy unja. <gül> <Nem tudom. gül> a <szemét. gül> Hát, uraim, akkor nem tudom, ha nincs más kérdésétek, akkor viszont lehet, hogy én lassan elköszönnék, mert megígértem a nagyobbik fiamnak, hogy viszem a pocimeccsre. Rendben. Jó, hogy ennek van, a még nincs, szerintem. Én nagyon köszönjük a, az elfogató meghívást, és, és köszönjük, én, hogy én Ennyire kedves beszélgető társ voltál, hogy így, hogy így elmondtál szinte mindent. Nem kellett az, hogy jaj, hát ezt most nem, ezt most nem, ezt most nem, ezt most nem, meg ilyenek. Nem volt, nem volt tabu. Meg kell jönni a hogy elmondja. Hát már aláírtátok a hangotok. Nem nem a GDP-t még a végén majd aláírjuk. Hogy... Ja, igen, Még be kell még a Tényleg még mondhatnál egy pár szót, amiből majd ilyen durva csengő hangot összevágunk. Tudod? <gül> <gül> Jó, össze, nem kell egy-két ilyen három betűs rövidítést még összezenni is. Visszajel az adataiddal. <gül> így van, így van. De én köszönöm egyébként, hogy gondoltatok rám, és uh, igyekeztem nem minden tényleg így őszintén. Nem, nem, nem, mi köszönjük. És most de egy nem fél órás köszönjük, égen. Égen. Nem, de, de mi jobban köszönjük. És most az elnöknek <gül> szeretnénk megköszönni, is a családnak. <gül> Reméljük, ő is hallgatja az elnök. Nem tudom. Hát, Reméljük, hogy na. A fosútrádió 180 percéből ne lesz. <gül> lesz. Büntethetők vagyunk, mi bármit itt csinálunk Az elsőbet királynő hallgathatná, azt eltörölhetni Angliába azt a letiltott iszgálat. Hát, hát, legalább valami értem, akkor legyen. Vagy Király, a királynére a blokkisznéket tessék feloldani. Vagy novaga ütni Márkot, és akkor ő neki egyedül lehet. Mentességet ad. Azt még, még esetleg jó lenne. Na jó, uraim, akkor jó. a kétszázadik adásnál találkozunk, így van, így van, meglátjuk. Vagy bármikor, ha lesz kedved jönni és beszélni valami játékkal, amit éppen csináltok, mondjuk akár VR, a, azt majd én így a kulisszák mögött egyébként is szeretném követni, ha valami VR játékot csináltok. Ha más nem ilyen tesztelőnek beszállnék, ilyen korai, korai fárülés. Nem beszéltük, nem beszéltük. ez engem érdekel és akkor még majd, majd beszélünk valamikor, ha nem is adásban. És még egyszer köszönjük, hogy itt voltál, és... Na, meglehet, akkor talább hogy... délután. Viszont... Jó, jó, jó focizást! Így van, jó focit! Kölökkel, vagy vin... Vagy, te csak visszed Így van, így van, így van. Nem fogsz, nem fogsz kisgyerekekkel így fölrugni, így 12-es éve. Hát, <sítható> majd jövő héten! Nagyon jövő héten! <sítható> Szia, van, meg kell osztani, minden héten jusson szórakozás! <sítható> így van... Na, köszönjük Én szépen. Hello, hello. És akkor innentől kezdődik az unalmas oh, no, megszokott. <gül> <gül> tehát még, még most lenyomjuk azt, amit szoktuk. Ez <gül> elég így kemény van. lesz. Úgy, nem is most tudom. kezdődhet a podcast akkor. Csak így igen, így, tehát ez eddig... Másfél óra után. Egyébként most itt csináljunk egy olyat, hogy lehet, hogy ebből vágás lesz. Ja, hogy külön? Nem tudom, gondolkoztam, hogy lehet, hogy ketté kéne vágni, mert elég hosszú. De hát meghallgatják darabokban, egyben fölvesztik, és akkor majd itt nyomjátok a pauzét, hogyha elfáradtatok. Igen, rá. aztán később jeljezzétek meg az időkódot, aztán... Fülegesétek meg, meg, meg a a az, az asztal, nem mi? tudom, ha van, ha nincs, akkor a szobszédét. <gül> <gül> <gül> Vigyétek el ti is focizni a gyereket. <gül> <Hogy aztán gül> Elrögetek fel egy-két tíz éves, <gül> tizenkét éves. Így van. Nem azt csak jövő héten tudok bekeresztetni. Ja igen, jövő héten tényleg, akkor ezt nem most, majd legközelebb. Így van, tehát. Itt most akkor vegy, vegyük úgy, hogy itt volt egy kis szület. Oké, okay, meg volt. És mehetünk, mehetünk is tovább. Kezdődhet a századik adás hírekkel foglalkozó része. Így van. És az első hír, ami fel van írva, ez a Humble Bundle. Ez, ez, ez ilyen visszatérő téma. Ez, ez még aktuális amúgy? Még ez aktuális. Jó. Nézem, hogy meddig lesz aktuális. A Két töltöm, akkor hát, hát. Akkor még keddig aktuális. Igen, ez a... A... Multiplayer csomagja. Mi ez? Amit... Hugd... Hugdon Multiplayer, így hiek. Igen, amúgy ezt én írtam föl, de amúgy erről akár te is beszélni, mert ez konkrétan a te hát, bandő csomagod. Ez, ez rögtön így indult, amikor beszéltünk erről, hogy ne mit mintha te volna össze. <gül> <gül> És tényleg, teljesen. Tehát benne van ilyen, hogy Stick Fight, Duck Game, hogy csak a nagyobb neveket említson. <gül> csinálsz, de az is, az is ne, a, a beszígy az jó. A Besage az jó, arról én csináltam és kurva jó volt. Hát nekem Igen. legalábbis kurva jó. És egyébként nem panaszkodott senki, hogy... És nem azért, mert nem volt senki. Kaptam egy rédet is közben. Vagy, vagy száz ember nézte, hogy beszíts ezek. Hát nem menekültek ültek el. Sikét van, néhány feliratkozó is, úgyhogy csak nem volt ilyen szar. Igen. Ja, ez a játék tök jó egyébként. Tehát, aki nem ismerné, kapsz egy feladatot a pálya elején, ez ilyen pályákból áll, és mi a pálya elején kapsz egy feladatot, hogy mit csinál. Általában az elén hogy rombol, rombolj le valamit. És neked építeni kell egy gépet, ami majd ezt a feladatot ellátja. Vagy megöl ilyen kis, kis emberkéket, és olyan ostromgépeket építettem basszus, hogy így. <gül> és tök jó. tehát A fizikája az hát, néha érdekes. tehát néha érdekesen működik a kanyarodás. Például. Nem is értek, hogy ez... de még csak vagy. early access, hogyha úgy veszed, tehát még, még, még ezen finomíthatnak. Hát... Igen, meg egyébként rengeteg sok tartalmat fog kapni. És egyébként ma most is működik. Tehát elkezdtem csinálni a pályákat, és ahogy nézem, azért van benne bőven pálya. És egész kreatívak néha feladatok. Tehát valamikor le kellett rombolni egy, egy ilyen kőfalat. Tehát valamikor ilyen kis bódét kell lerombolni, mint egy ilyen egyszerű géppel, amit neki mész tudod, és így, oké, okay, lerombolódott. De úgy, volt egy olyan feladat, hogy ilyen masszív kőfalakat kellett lebontani. És azt én például úgy csináltam meg, hogy Építettem egy ilyen kis helikopter szerűséget, ami tud annyit csinálni, hogy emelkedik fölfele, meg, meg megy előre, kicsit, és, és azzal bombáztam le a külfalakat. ez az a jó, hogy a, a kreativitásodat próbálja megkihozni. kihozni, tehát egy-egy pályát rengetegféleképpen meg lehet oldani. Meg nekem Én még van. nagyon tetszik a, a grafikája, hogy, hogy ilyen Ilyen ránézel, és nem tudom, nekem valamire a terepasztal jut eszembe, olyan, hogy ha azon de és annyira jól néz ki, hogy nem igaz. Igen, van egy bája az egésznek. Igen. Egyébként, az igen. egész játéknak. Nagyon tetszik. Úgy, az az igazság, még a csomagra visszatérve, hogy én ezt megvettem volna, a legdrágábbat, mert a legdrágább részem benne van a Rocket League, és az engem érdekelne, csak az a baj, hogy 12 euró az összes, és bár igen. játék már megvan, hát konkrétan csak egy, a Stick Fight, az, az már megvan. Neked köszönöm. Az a se játszottunk még. Hát igen. Egyébként azon mondjuk. is nyomtunk streamet, hallod, mert én megvettem ezt a bandalt azért, mert a Biscics az érdekelt, tehát a közepes meg megvan, arra kicli. Mm -hmm. És tudtam, hogy ha én ezt a csomagot megveszem, akkor a DAG game meg a Snake fight az megy hugomnak. Mostanában <gül> is elkezdett így játszogatni. Ugye szeretva egy viszonylag normálisabb gép, amit így lehet játszogatni. A videokártyát azt még majd upgrade-elni kell, de. Azt mindig. Majd, így, olyan, hogy olyan, olyan nincs ahol a videokátyát még nem kell adtédelni. De már meg. egy egész jó proci van benne, meg eses került bele tenniük a gépjébe, úgyhogy, úgyhogy tök baba. Úgyhogy a meg a Stick Fight met hozzá, és akkor játszottunk egy csomót. Az annyira jó játék. De az még, az még olyan, hogy ha egyedül beugrasz egy gamebe, akkor is tök szórakoztató, de haverokkal együtt, meg aztán végképp, hogy mit össze nem, kiabáltunk, itt játszottunk négy, ami azt négyen lehet játszani, és az a végyege, hogy. Hát, mint a PUBG-ben, csak a pályára, az ki kell egymást nyílni. És a... meg kell ottan, el, fegyverekkel, tudod. De ugye ez csak egy ilyen képernyő, ilyen igazából ilyen platformer játéknak tűnik. De hogy a, a karakterek mozgása érdekes, ez a a figurák, hogy egy kicsit van benne egy olyan fura fizika, amitől tehát nem szögegyenesen odalősz, vagy oda tudsz célozni, ahova lő, hanem van egy kis ilyen finom mozgásban, amit így elvárna az ember egy ilyen játék, és néha nagyon vicces pózok, meg mozdulatok születtek. Már így eleve, meg a bugok is néha olyanok, hogy el, úgy van benne, és jókat lehet röhögni. Például az, az előjött, hogy néha azt csinálja a játék, hogy bedob egy olyan pályát, ahol nincs semmi. <gül> <gül> de ilyen random, random pályákon lehet játszani, de hogy ezek nem így generált pályák, hanem valamit betölt, mit tudom én, így random sorrendben. De vannak azt hiszem játékosok által csinált pályák is, meg minden. De hogy van olyan, hogy betölt egy teljesen üres észért, és akkor barakja a figurákat, hogy kidullásnak a picsába. És így, ott, így mindegy, mindegy egyszerre meghalt, tudod. És amik esetleg följebb volt, akkor az nyert van. a. Az később ad meg, igen. igen. Igen, igen, igen. De még ezen is tök jókat lehet rögni, amikor már egy teljesen elvagytuk. Akkor így bejön egy ilyen. Tehát ez egy jó csomag, tényleg. Még hogy jó fegyverek van. vannak benne. Még egyszer jött elő az egyik kedvenc fegyver, ami azt csinálja, hogy oda lő valahova egy feküket. És az így elkezd növekedni, és így szépen mindenkit szívbe. És ezt tökéletesen megcsinálták, hogy még a hangot is beszívja. Így utána nem hallasz semmit, hanem így halkul az egész játék, és csak így megy bele a feketébe minden. Elborult. És egyébként teljes áron se olyan durva, mert ilyen 5 euró körül van. Jó, most egy dollárért ilyen mazbáj, tehát. A többi játékról annyira nem tudok most. A Dark game ről még tudok, az szintén ez a kategória. Tehát ez a haverokkal játszottak, akkor sívaröhögtek. <laughs> mert így. Tehát az egy ilyen kicsit ilyen pixelgrafikás játék, kicsit nagyon, és a kacsákkal kell egymás mász rá lőni. Szintén amit a PUBG, <gül> hogy, hogy bekerültök egy pályára, és akkor az ott talált fegyvereket felszerítek, és akkor adjon lövitek. Ugye ez is ilyen platformer játék. Mostanában ez minden, amit minden, a PUBG. Pedig ez sokkal korábban volt. Igen. <gül> Lényegében ide az ötletet. És itt is vannak nagyon jó fegyverek, ilyen fegyverek. <gül> Van olyan fegyver például, amit ami úgy van megcsinálva, hogy a csöve visszafordul. <gül> Tehát az a, az a halősz. Tehát véletlenül akkor a is lősz, Akkor kinyírod magad. Tehát ja. meg külön gomb van a hápogásra, aminek semmi értelme nincs. Csak de hát kell, hát kacsa vagy. Persze, Igen. hogy kell. Ez hát a daggame nyilván. Persze. Nem lehet nyávogni benne. Basztus, hát az hát a furán game. lennék ki magán. A Ja, szóval ez is egy jó pofajáték, azt is tudom ajánlani. A hoover ez az van itt még, ami érdekesnek tűnik a közepes pakba, de azt nem ismerem. Na, ne, az nekem is kimaradt teljesen. Ez, az nem tudom, mit tud. Ezek a többiek, ezek már, em, már kimaradtak. De nem tűnnek rossznak úgy egyik sem, igazán. Meg amúgy most itt a bandülökre jut eszembe nem írtuk föl, de a, a fanatikának, a régi bandül a az oldalát érdemes nézegetni, mert ott is van egy-két jó csomag mostanában. Ja, a múltkor húztam be a, a technomanszeres killer bandből kilenc, azt hiszem, uh -huh, azt le is megbettem. Igen, Igen. abban például egész jó címek vannak, úgyhogy ott is érdemes Most az van egy olyan akció, hogyha veszel valami játékot, van egy ilyen lista, hogyha azokat megveszed, akkor azokhoz meg odaadják ingyen ezt a bandot. Igen, igen. És például ott van a PUBG is, hogyha akinek nincs meg a PUBG is akarja, az most megveszi, és mellé még kap ingyen 8 játékot, amik ráadásul annyira nem is rosszak, tehát, hogy azért van egy kettő jó játék. Van egy kettő jó között. Ezzel ez az Anlaveddel játszottam azzal a horroros dologgal, az egész jó poval bár kicsit ilyen, tehát ilyen szegény ember killing Floria. -ja. Én inkább úgy Akkor volt ez a pewdiepie pályos árkéd ugrabugra, hát ez egy akkora marhasság, hogy nem igaz. Meg volt az a felfedezős, meg amit mondtál te, hogy né, téged az érdekel, Igen, az, de az anya, annyira nem jött be nekem. Így az játszva. Nem a videókat a... egyébként, az jutott róla eszembe, hogy ez kicsit ilyen Destiny 2-szerű, csak ez a Szegény ember Destiny-e, vagy nem tudom. Hát nekem ez a játék nem tetszett, de jó, mint a Destiny. Tehát, hogy, hogy én, én nagyjából így... <Szorítan> Hú, tényleg, amúgy, most még esélytük fel azt láttad, hogy a... meg hát, persze, hogy láttad. Ja, nem vetted meg a Montlit, nem? Mit? A Humble Montlit, mert hogy most két játékot még fölvetett. Hát megbeszéltük, hogy én... az éveset. Tudod. Ja, tényleg! Ja, az éveset, igen. Jó, megmondtam, hogy ne hogy el... Akkor kezdve nem lesz mentőt. benne jó játék. Hát, ja... De nem, amúgyi raktak be két játékot, ha mind a kettő érdekesnek uh -huh. tűnik. Ja néztem én, az már beaktiválta őket. Az egyik az a főzős, cucc. Az annyira nem tetszett. A másik az Ez meg egy ilyen kalandjáték a, a katedrális, volt ebből sorozat is, meg egy könyv. Kicsit ilyen trónok harcásából egy ilyen kalandjáték feldolgozás. Na, az kicsit kicsit jó Úgyhogy élemes most meg. Ne? Én nem tudom, basszus, tényleg... Hát PC mellett kell szólni mindenképpen, mert konzolokon nincsenek ilyen akciók, hogy ilyen egy-két euróért veszek olyan játékokat, hogy egy-két éve még azok voltak a listavezetők. Nagyon durva. Ja, ja. Tényleg a századik a PC Master részt ne hagyjuk Hajrá. Ja persze, It persze. Hát a konzolok I amúgy is szarok. <gül> Ennyi. <gül> Oké. Okay. De mondjuk, hogy mondjuk, mondjuk valami jót a is, a Rocket League-et lehet úgy játszani, hogy a sokkal együtt. Az, Ő, ilyen nagyon, az ilyen cosplay. Ezt nem is értem, én nem csinálják. Minden játékban szinte. Autósban meg lehetne csinálni. Autósban Ami kontroll erről. El... De például a Fortnite-ban is van ilyen, ami nekem tök fura. Tehát, hogy pont ilyen lövöldözős, akciós, gyorsépítős, ugra-ugra játékban, ez működik. Igen, abban működik. Ugye, e e ezt nem is értem, hogy ezt olyan lehet megcsinálni így. Hát biztos az én assziszt az annyit hozzá tesz, hogy könnyű. Hát ez meg nem csalás. Hát konzol, ez van. Ja értem. Tehát akkor minden konzoros egy csopó a... szemétláda. Igen, legtöbb. Nem, nem, nem. Nem ne mindenhol. Csak De minden is, vagy, vagy ki lehet kapcsolni, vagy nem tudom. De miért kapcsolat ki, a benn van? Tehát, vagy érted? Hát te annyira hardcore-art vagy. Ja, az mondjuk igaz, igen. Simen. Simen, simen, simen. És ha már lövözöző játék, akkor szerintem a humble kivégeztük, hogy haladjunk is. Hát, igen. menjünk az mennyi kögyörgöm. A most lesz egy-két egy lövöldözős játék, amúgy most nézem. Ezt, ezt lehet, hogy én raktam bele. Nem tudom, hogy mennyire aktuális hír már ez. Hát még talán. Pedig, nem, ezt én raktam be. Te, te be? Én szerintem az első 5-5-6-ot én raktam be. Igen, akkor nem szóltam, Aha. bocs. A következő hír, hogy a People Can Fly csinál valami lövöldözős játékot. Triplás fronton. Ugye ő csinálták a, a régi pénkírereket, szerintem azt igen. is meg Igen. a bulletstormot, ami annyira nem sikeres játék, vagy nekem rohadtul tetszett. Meg a forból a is csináltak egy részt, vagy besegítettek, azt már nem tudom. Ja, itt írják a jadman vagy most azt nem tudom, hogy ők fejlesztették-e, vagy csak ilyen társfejlesztők voltak, de ja. én, én várom amúgy, mert én nekem a Bulletstorm is tetszett. Én, én azt nagyon bírtam meg, a Pain kidereket emlékszem, amikor annak idején ezek megjelentek, akkor mindenki erre a karóvető fegyvere volt. Á, szíves szíves az, lehet, az a hogy... karóvető Hát az az mikor... a... Én nem is értem, Igen. hogy ez mind... miért nincs benne minden FPS játékban, Igen. hogy legyen egy, egy kalóvető fegyvered, hogy ha belelősz valakiba, akkor ez felszegezett a falra. Igen és normálisan a fizikának megfelelően oda berekül, meg minden, és annyira, mondjuk eleve az kicsit purán nézett ki, hogy volt egy aránynak normális méretű karóvető pisztolyod, és akkor a karókat nyomott ki magából, hogy nagyobb a poltat mint az ellenfelek, de, de tényleg ne, nagyon jó ne, teljesen jó, jó méretű karók voltak azok. Azt a játékot esküszöm a karóvető adta el. Az volt az, az egyik legbedesszett szusz benne. Így van. Én azon sokat játszottam, még nem a Igen. felújított változatában, hanem még az eredetivel és egyébként ha megvettem a felújítottat azzal, nem játszottam annyit, de most esküszöm kedvem lett. Lehet, hogy csinálok egy ilyen stream sorozatot belőle. Én a felújítottat nem veszem, mert oké, hogy a jogi dolgok miatt én nem kapok kedvezményt, mert nekem megvan a régi Bullestorn, meg... Ja, nem a Bullestorn, a Pain Ja, azt hiszem, azt hiszem, a Bullestorn-ról De a Pain is csináltak felújított verziót, valami Hell and Damnation valami. Ja, az a Ja, tényleg a HD így jön ki a... Ja, igen, igen, igen, igen. És azt csinálták egyébként, hogy a a, a 9 elég sok része van, és azt csinálták, hogy az összes részt felújították, és ebben a HD editionben betették DLC-nek, tehát egy megvehető DLC mondjuk az, de szokott lenni olyan akcióban, hogy ilyen filéreket meg lehet kapni az egész pakkot, lehet nem venni meg. Hát meg amúgy itt, ahogy nézegettem így a, a, az ilyen bándoros oldalakat a pénkére elég, elég benne szokott szerepelni. Elég nagy kiadásban, szóval hogyha valaki ilyen, ilyenre vágyik ilyen nagy atlan lövöldére, és már mondjuk ugyan a szériusz szemet, meg az ilyeneket, akkor simán be lehet ezt is sárkolni. Meg hát szerintem, aki mondjuk imádja az ilyen stílusnak, ma van szóval. Hát valószínű. Igen. És hát most csinálnak új játékot. Elkíváncsi hogy miért. Én is, remélem elborult fasság lesz, mint az előzőek. Én is remélem, és remélem, hogy múlt is, mert komolyan nagyon agyonlőni a haverjaidat, hát az... az... Hát a pénkereben volt múlti? Volt, de é, tényleg volt, vagy van. A Háribus Bule... Igen, a Bulesztorban volt. A Bulesztorban, Bulesztorban, Bulesztorban nem volt. Lérot, ott egy... nagyon jó de ott volt is volt. Ott kóp volt. Hát hát volt. Az, az volt hogy a múlti, hogy pontot kell gyűjtenem Igen. igen. De hát Szerintem ez az, az, az is jó pofa volt. Hát jó pofa volt, de... Mobokat belerúgni a kaktuszba kevésbé szórakoztató. Ja, mondjuk szóval azt az az tényleg, ha meg vagy a nagy haverod belerúgod a kaktuszba. De ugye a Bulletstone-ról azt lehet elmondani, hogy ott az volt a a, a, a reklámszöveg, hogy kill with skill. <gül> tehát, hogy ha valamit nagyon, nagyon, nagyon skillesen, tehát így látványosan öltél meg, akkor több pont kaptál rá. Tehát, hogyha valakit csak simán berúgtál a kaktuszba, az nem volt elég. Először tököl lövöd, aztán nem tudod, amikor, amikor lehajalakul, hogy beleütsz egyet, és utána zogod a kaktuszba, akkor az több pont. <gül> Ezt, ezt így lehetett elképzelni. És volt benne egy távirányítású Godzilla robot. Úgy tényleg. Fú, azt ma nem elfelejtettem. Pedig az nem is olyan rossz rész. Igen. Meg, a, meg én arra emlékszem, hogy mindenki mondja a g hogy ilyen durva dolgok volt benne, meg olyan durva dolgok, de, de ebbe a játékban már az elején, amikor ott menekülsz a vonattal, meg löv, lősz mindent, ami mozog. Aztán meg fölmész egy léghajóra, ami elszáll, fönt vagy, és, és elrepülsz meg, és közben lövöldözöl. Tehát amennyi fasság volt ebbe. Fú, de imádtam. Na, ha akciós lesz, biztos behúzom ezt a felültott verziót, mert én én megvettem régen a, is. a simát, de úgy, hogy ez ilyen retail version volt, ezt nem lehetett aktiválni online. Tehát tudtam ja, vele online játszani, tehát kaptam, eredeti kulcs volt meg minden, tehát nem ilyen izé. Tudtam, tudtam vele online játszani, csak nem Steam-en aktiválható volt, hanem ilyen még valahol most is megvan, akár a akkor tudnék vele játszani. Csak ugye nem volt ilyen Steven. Én Amazonon vettem, és a en tudtam aktiválni, viszont ez még akkor a Games for Windows Live-os volt. És egy kényszenvedés volt. Tehát, hogy Próbáltam multizni, egy-kétszer összejött, tetszett, de aztán úgy fölcseszte az agyamat ez a Games for Windows-os lófasz, hogy inkább offline állítottam, aztán úgy eztem egy kicsit. Csak úgy meg nem mindig mentette el, szóval utáltam azt a rendszert. Még a Betmenekben is ez volt, apjaé. Már azt mondták, hogy a Games for Windows az már nincs, de van, csak úgy hívják, hogy Microsoft online, vagy miattak emnek hívják ezt? Nem, ez az Xbox basszos fasság. It's live, az az talán, vagy nem. Abba mentett. Valami Tudja, hogy maradt ott kód. Én érzem, az, érzem az erőt, erőben az a mondat, amikor elindítom. Lehet, hogy a story is azért szar. A Windows. A Windows hát, 10. mert Microsoft persze, mert logikus. Szeretem azokat az embereket, akik fejlesztették a Games for Windows Live-ot, nem bukták ki. Hát van, hogy csináljuk-e. Hát de ne ezt, könyörgöm, tehát bármi más. Tehát, hogy... Hát, hát az energiákat oda. Inkább menjenek ki vajat köpülni, vagy nem tudom, de még az is jobban benne, mint ez. Ja, hogy takaríthatnak a cégnél, nem. Igen. Na, viszont erről nem tudunk még sokat erről játékról, nem? De csak, hogy készül. Hát, még semmit, csak ennyit. És amúgy, ahogy nézem, a következő híről, se tudunk nagyon sokat beszélgetni. Mag Mag talán az E3. Igen. Hát, igen. A következő hír az a Stalker 2. Ami készül, ami tök jó. az most azt látom, itt a képen az 2021, hogy akkor van Akkor, de hát ez biztos elfolyácsúztatni, mert a Stalker első része azt is nem tudom, hány évig fejlesztették, és ötvenszer újra kezdték meg, teljesen mások voltak, az első tervek, egy hatalmas nyitott világot akartak, aztán rájöttek ki ez így nem fog azt akkor történik. Elég kérdés. nyitott lett az élőhoz képest. Jó, de területekre osztva, amik között töltött, meg volt átjárás. Kicsit kis vagy megoldom, mint a posztál kettő. Hogy voltak, ilyen nagyobb, szegmensek, de azok a töltőképernyők kötötték össze, és ugye ezt eredetileg nem így akarták. Meg azt akarták, hogy, a, hogy az állatok azok normálisan vándoroljanak egyik helyről a másikra, annak függvényében milyen az időjárás, akkor az egyik megtámadja a másikat, a harmadik az csak növényevő, de ez a rész is például teljesen kiletvéve. Úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogyha szerintem most már tartott a technika, hogyha kompromisszumok nélkül nagyjából az eredeti gárda kap egy második lehetőséget stalker 2 néven, hogy azt összedobják, hogy akkor mi lesz, hogyha tényleg elkészül. Ja, ez nagy játék lett annó. Igen, igen, Nekem teljesen kimaradt, én így később néztem valamikor talán tavaly videót, hogy valaki játszik velem, mert elővette. De jónak tűnik meg az egész világ is, ugye ez ilyen könyv, könyv alapúzó. Igen igen, igen, igen, igen. Fú, mi is volt a címe a könyvnek, valami Piknika? piknika az parton? El... Nem az a erdőparton? erdőparton. Vagy államinek valami, a partjai, valami parton Valami parton állítotton. És akkor abból egy ilyen skifi regény találó rossz, ez is maga Igen, igen, is. igen, igen. A zónába mennek a menne stalkerek, meg ilyen. Igen, igen. De És amúgy fúr, a a ott van dolgozva. És aztán nézd meg, hogy az eredeti fejlesztő vált ki a, a Metró 2033 nak a készítői, meg ugye fejlesztik ezt a szörváriumos online dolgot, ami amúgy egy-két évvel, hónappal ezelőtt még nem nézett ki rosszul, aztán szerintem egy-két percsel az egészet, meg az mm. még csak PVP, tehát ott nincs PVE, ami a lényeg nek az egésznek. Ja, pedig ott az, arról akartak rámenni, hogy ez egy ilyen, a, olyan ilyen nyílt, nyílt cú. Cú. Csak úgy voltak vele, hogy ilyen online shootert egyszerűbb legyártani az elején, aztán majd abból megszedik a pénzt, a skinekből, meg az ilyen csomagokból, aztán majd lesz valahogy. Ja, hát nem jött, hogy össze az nekik. Hát nem. Na most, most, most tesznek bele ilyen kópos dolgokat, de, de ezek meg nem olyanok, mint amit, mint amit minden stalker rajongó várt. Tényleg a stalker, az kicsit a fallouthoz tudnám hasonlítani. Csak sokkal keletiesebb, nem tudom, hogy ez így értelmes. Meg piszkosabb még annál, Igen. és pedig a falloutból is eléggé koszos minden meg lerombolt. Igen. Jobb a dizájnja a ilyen Szerethetőbb ezzel a pipoja lehet igen, nyugatiasabb, tényleg, tehát, hogy az... stalker soka... nincs pipo, nem cukiskodnak. Oh, igen, igen. A <gül> azt csinált föl mindig, hogy, hogy két-három ellenfél lelövése után már dobhattam ki a fegyvert, vagy szerelhettem meg, mert tönkre ment. Azt, azt nem szerettem, azt a részt benne. Túl hardcore-nak is. Igen. Hát ez inkább ilyen kibaszásnak hangzik. <gül> Na jó, hát, de hát akkor nem erről ennyit. Lehet, majd, majd erről majd... lehet, hogy az E3-on se hallunk, szerintem. Nem. Szerintem majd egy három év múlva akkor visszatérünk a stalkerre, majd szóljatok ránk, és ránk hajték akkor, hajték. akkor is azt mondják, hogy majd három év múlva. Majd <laughs> Viszont a következő játék, hát az sem mostanában jelenik meg, de legalább egy kicsit közelebb lesz, ez a Récs 2, amiről úgy került ki adat, hogy megjelent egy boltnak a napján egy hosszabb lista, még az E3 előtt, mielőtt bármit bejelentett és hát ezen elég sok cím rajta volt, ami valószínűleg majd ott lesz bejelentve. És köztük volt a récs 2, ami az egyik ilyen kiemelkedő cím volt, hogy, hogy senki nem gondolta volna, hogy ezt most fogják folytatni, és úgy látszik, hogy fogják. És amúgy tök jól trollkodtak a, az a kiadványan, mert jelezték, hogy hát ez a borító nem így néz ki, ez más Én, a -típus, amit használnak, meg a betűk. Igen, majd... a kiszivárgott kép az annyi volt, hogy egy ilyen Microsoft, talán Microsoft-os volt a tetején egy ilyen, ilyen logó, és akkor ez a standard borító kép, csak fekete volt a, az egész borító, és fehérrel valami talp nélküli betűtipussal rajta, hogy simán a, a REACH 2, és ezt szétorogatták a, a REACH fejlesztői, hogy hát ne, nem ez a betűtipus, ez azért nem jó a háttérkép, <gül> mert hogy nincs. <gül> De ez jó pofa tényleg, hogy így vették, nem pedig úgy, hogy, jaj, hogy tényleg kiszivárgott, sajnáljuk, meg minden ilyesmi, nem. Tényleg poénkodtak rajta. Hú, én nagyon várom ezt a játékot. És már rögtön be is mutatt. Ez valami ami nagyon elborult. Tehát ez most, ez a játék, vagy egy elborult fasság lesz, ami szar, vagy egy elborult fasság lesz, kurva jó. Ezt, szerintem ez nem, le nem lehet szar. Tehát, hogy, hogy rakjatok de... már multi. tudom, hogy már megintem. A... Mert... is volt. Ó, oh, az a, jel... autóverseny. Ne jó én. volt az. Nekem az, az is tetszett. Olyan fura volt. De itt biztos én nem az nem lesz. Ezt nem is próbáltam ki a multiba még. Pedig jó volt. Majd. Én szerettem a réz első részét, csak az RPG elemek hiányoztak belőle, nekem nagyon. most ezt is elő kell venni majd. Igen, jó, én kijátszok annak idején, és én éreztem minden percét, úgyhogy ajánlom mindenkinek meg neked is, hogy tényleg próbált ki. Egy-két óra után úgy beszippant az egész világ meg, mert hogyha ha tényleg félreteszed azt, hogy itt nem fogsz szintet lépni, és azt, hogy a töltényeket kell fejleszgedd meg, gyártanod magadnak, meg minden, akkor egy idő után nagyon élvezek meg a harcrendszer, hogy az a sebzésrendszer, ahogyan lelövöd a másikat, és tényleg lábból lövöd, akkor úgy csuklik hátra, meg minden, ezt annyira jól kitalálták annak idején, fú, ez nagyon jól néz ki. Meg az AI volt itt nagyon kiemelkedő, igen. hogy igen. mindenféle ilyen, nem tudom, ilyen csoportok voltak benne, amik teljesen máshogy ráadottak igen, máshogy arra. Máshogy viselkedtek, igen. Bújkáltak el fele, hogyha az, az kellett nekik, meg van, aki szaladgált a falon, és úgy ugrott rá, tehát ez igen. elég változatos volt arra, úgy emlékszem. Most kíváncsi ezt, hogy ebből mit fognak kihozni, mert ugye nem az eredeti fejlesztőgárra fejlesztik csak, hanem az Evelyn Studios, akik a, a Mad Max-et meg a Jazz szériát csinálták, és én mind a kettőt imádom, még a saját hibái ellenére is. És most, ha megcsinálják a Mad Max-et, kicsit őrült ebben, kóppal és multival, és mondjuk nem Egy lesz a nyílt igen, igen, kicsit ilyen Jazz akkor ez kurva jó játék lesz. Még a Jazz sem volt multi, akkor azt lehet, meg, meg a Mad Max-bese. Ja, ott hmm. Ne, lesz benne multi, ilyen kópos dolog biztos, hogy lesz benne. <gül> Érdekes, hogy egyébként, hogy most, amikor a kicsit előre, de akkor Kologyut is azt mondja, hogy akkor nem, külön, nem kell multi, vagy akkor kijön egy játék, amiben, hogy nem, tehát nem kell kampány, nem, szint. Kell. Szint. Igen, igen, nem kell kampány, és akkor kijön egy játék, amiben, hát nincs is más, eszetlen is. Hát jó, de ne, nem, nem, nem csak most de megvártjuk, lehet, hogy lesz benne még. Ez, a... is, ez is mikor jön 2019-ben? 2019 igen. hogy hát van. Én abban reménykedem, hogy majd amikor decemberben válogatok a játékok közül, amit az újság előfizetéshez tudok vásárolni, vagy kérni. Mert remélem, hogy ott lesz a Régs 2. Igen. igen. Mert, hú, ezt nagyon várom. Ráadásul a, azt, azt a grafikus motort használja majd, ami a Dúmot is hajtotta a legutóbbit, Úgyhogy nem fog rosszul kinézni, ráadásul jó lesz, majd is skálázható is a grafika. Úgyhogy így van. Úgyhogy még talán az én 750-es Titaniumon is elfut, normálisan. Igen, az, az nem a motor van. jól összelelt rakva, amit a Doomon elpakolt. Így... Mindegyik ID motor szerintem jól összelelt pakolva. Jó, mondjuk pont a Rage, amikor az nem biztos, hogy ID most az, az, az Unreal-t használtam. Nem? nem, nem az ID 4-et azt hiszem. A Rage? És, aha, és ott is probléma volt a a, hát a textúrákkal. Hát probléma, a igen. Hogy az ott ott mi nyelvengézed neked? Itt a Wikipédián kiírják, ami minden igaz. Tessék, nem értünk mindenhez, de utána tudunk googlizni. Igen, Igen de most itt már Récs 2-t ez... De basszus, hát nem az. Nem azt akarom nézni. Na jó, amíg én ezt addig. Itt van, ID.Tech 5. Igen. ID.Tech 5-öt használt. Hmm. Akkor, akkoriban még úgy látszik, nem volt egy motor, belső motor, belső motorjuk. Jó volt az ID-tekhőt, és csak a tényleg a textúrákat be kellett tenni a. Viszont azt hiszem később jött egy ingyenes DLC, amivel ilyen nagyon durva a felbontású textúrákat tudtál letölteni a játékhoz, és azokat már betette eleve a memóriába, tehát nem volt az, hogy elfordultál és utána töltötte be, hanem meg azt hiszem később bejött egy beállítási lehetőség is, hogy előre betöltse a textúrákat, ha minden igaz. És nézem, most már azért elég örös gépem van hozzá. Nem régebben Igen. nem volt annyira izmos. Képen még nagyon. Tehát én azt tudom, hogy én azt a játékot még a, még az, még a GeForce 2-50 GTS-sel játszottam, és, és már azon is rohadt jól nézett ki, mert majdnem hányra tudtam mindent föltenni, amint ökre meglepődtem, mert akkor jól nem úgy a játékok, és már akkor, fú, az is nagyon jól mutatott. Érzem, mindenképpen az az elő kell még venni. Igen, mindenki más is vegye elő. Most majd is filterként lehetett adni, nyugodtan próbáljátok ki, mert amúgy egy egész jó kis játék. Meg hát a kettőig még várni kell, úgyhogy igen. valamit adig játszanik kell. Hát, hogy ezt nagyon várom. Na és akkor jöhet egy szomorú hír, amit amúgy szerintem nagyjából mindenki sejtett, kivéve Cliffy Beat. <gül> Szegény. Hát igen, bezárt a kapuit a boszkész. Nem olyan rég. És hát én ezt nem is értem egyébként, hogy mit gondoltak. Jó, mondjuk a... Tehát még amikor csinálták a Lowbreakers, az egy jó játék lett. De eleve ott volt egy kiadói döntés, hogy ez alapból free -to play playnek indult. És én azt mondom, hogy Free to play-be működött is volna. Igen. Viszont azt mondta a kiadó, gondolom az overwatch sikerét látva, hogy hát, srácok, adjuk már ezt pénzért. És amit nagyon elcsesztek, hogy amikor látták, hogy ez nem működik, és tényleg rohadt kevesen játszanak vele, akkor nem mondták azt, hogy jó akkor most valami free-to-play dolgot, tehát így, akik eddig megvették azoknak nem tudom, ilyen, mit tudom, ilyen edition lesz, és akkor a free-to-play játékosoknak meg nem lesz olyan edition. Tehát azzal meg lehetett volna tök jól csinálni az egészet, ha azt mondják, hogy jó, itt egy free-to-play verzió, és nem kapsz benne lootboxokat. Igen. nem. nem, nem el el? Semmi, semmi extra, csak skinek volt skin Igen, És azt mondták volna, hogy oké, okay, a free-to-play verzióban nem kapsz lootboxokat, vagy kapsz lootboxokat, de ne ki. Igen. az mekkora lett volna hallott. Csak ennyit kellett volna megjátszniük vele, és akkor így játszott mindenki, de nem kaszt útbokszott, aki meg megvette korábban, nyilván az megkap mindent. És ennyit kell egy ifet kellett volna beleírni az egész, jó, egy többet nyilván, de hogy ez lett volna az alatt, csak egy, csak egy ennyit kellett volna csinálni, és már szerintem sokkal sikeresebb lett volna. Tehát, és ehelyett ők mi csináltak? Fogtak, és egy hét alatt összetákoltak egy Betűrője a játékot, ezt a múltkor beszéltünk is, ez a Radical Hates. Tudod? És hát. Nem, nem, nem ez lesz. lesz. Nem ez lesz. De nagyon érdekes, hogy ezt meg ingyen adták. Miért adták ezt is 30 euróért? Nem tudom. Amúgy meg azt gondolkodtam, hogy De, ha hallom, Egyébként azok voltak break. a kiadók. Tehát a Radical Haits-nél ők saját maguknak a kiadóik voltak, legalábbis a Steam alapján. A Lawbreakers-nél ott meg a Nexon. Ja, értem. Nyilván nekszondintott, hogy akkor azt nem, nem lesz free-to-play. Pedig sokkal jobb lett volna, hogyha mondjuk a lowbreakers tegyük fel 10 euró. Mert akkor is elkérnek értelni, ez 10 euró az olyan, hogy készrőhely. Az már hát molyan. Én már... annyi életem szerintem, termélyen. Hát jó, hát de annyi lett volna az eredeti ára már az elejétől kezdve. Igen, igen, igen, igen. Tényleg ez, amit szóval mondtál. Szóval igen, Azok vagy, van, vagy, a... meg, meg, meg, igen. ott van benne. Olyan, amit mondtál, hogy, ez a, hogy a Free to play nem tudja kinyitni, de mondjuk úgy meg tudta volna csinálni, hogy mondjuk két euróért vesz kulcsokat, vagy megveszi a teljeset, és akkor azok ezen minden kinyithat, amit régebben kaptak, azt is, meg amit a jövőben fog kapni, azt is. nem hogy ezt elcsesztették. Ráadásul itt olvasom a cikkből, hogy legújabb, nemrég bejelentett fejlesztésükről, a Radical Heights-ról pedig csak annyit mondott már, mint B, hogy sajnos lekéstek a batman Royale őrületről, így végül ez a játékok már biztosan nem készül el. Szóval, Teljesen de nem, fűrű, nem lődik a szervereket. Le. De nem lődik a szervereket, az megy tovább. Ja, persze, igen. Csak olyan nem fejlesztik tovább, de hogy olyan állapotban van, amit élvezhetetlen, ha nem fejlesztik tovább. Igen. Igen. Jászatotlan kacat konkrétan. Nem. Na és látom, közben beírtál egy másik szomorú hírt, amit Igen, igen, igen, még egy hétem. szomorú hír történt. Pedig az, hogy hát itt kiveszéltük. És... És vissza fog jönni, csak még ja, egyszer. Megjegyzem, és lehet, hogy amúgy így járunk jobban. Átgondolja az életét. Ja. Aztán majd valamivel visszajön, megint valami áttöréssel. Milyen áttöréssel könnyű lesz ez? Persze hát, mindenki <híról> beszé, jó. lesz jó. Kibeszéltük. Másik szomorú hírünk, amit tényleg szomorú, hogy lelőtték a loadout szervereket is, most már az is egy. Hát, az is egy vegetáló játék volt, azzal megjátszották, hogy, sőt, az már az elejétől kezdve free-to-play volt. Nem, viszont... az szerintem fizetős volt, nem? Nem, nem, nem ez. Én már béta óta játszom úgy... vele. Én... Ja, tényleg csak a béta nehoz szoklatták a kulcsokat. Ja, mindig, mindig, mindig ingyenes volt, viszont szerintem nagyon elrontották a üzleti modellt. Mert ugye ez úgy működött, maga a játék az egy olyan játék, hogy fegyvereket tudsz benne szerelni. De így tényleg. De nagyon tehát, durván. A vázat. Mert meg volt az alapváz, hogy az, az milyen alapú fegyver, mit tudom, egy rakétavető váz. És akkor arra te rá, hogy milyen legyen a, a csővégződés, vagy hát a rakétavetőnél az van, hogy egy rakétát lőjön ki, vagy négyet sorozatba. De Igen, hogyha irányzél, te szereltél rá minden szírszak. Ha bármilyen játékban láthatok már fegyver, szabást, na azt szorozzátok meg legalább öttel. És az, Igen, az, az a lódalom. hogy a fülehez füle. képest. És, és ez annyira változatos volt, hogy te így összerakadtál egy healer fegyvert is. Tehát ha azt mondtad, hogy csinálsz egy rakétavetőt, ami azért akármi, tehát nem, tehát ilyen a lövést kilő, és az healer. Mert hogy beállíthatod a lövéstípust healer. És akkor így rakhattál össze ilyen support karaktereket. Tehát ez, ez, szerintem ez a mechanika, ez tök jó találva. Az egy dolog, amit elcsesztek, hogy nem, nem azt csinálták, mint amit a mostani összes játék, hogy, hogy akkor nyomjuk bele ezzel a loadout dobozokat, és akkor, vagy nem loadout. Tehát ez a skineket, <gül> ami ilyen az izé, hanem ilyen dobozokból nyitható skineket, és akkor random veszed, és akkor lesznek eventek, mert tudom, most ez, a, ez nagyjából az az izé, hanem azt mondták, hogy te megveszed a skint, tehát konkrétan, vagyis a játékbeli olyan fizetőeszközt, amiért skint lehet venni. Tehát konkrétan nem volt benne ez a szerencsejáték jelleg, ami azért érdekes, mert az elején én játszottam a bétával, és ott még ez a ráadás dolog volt, és ott volt ilyen napi, ott fo tudtál forgatni ilyen szerencsekereket, és hogyha ott kijött valami tök jó cucc, akkor kaptál egy új skin-t, tehát ilyen tök jó dolg voltak benne az elején, és igen. valamit elvetették, igen. és utána olyan dolgot lehetett benne venni, mint hogy extra loadout, vagy extra fegyverslot. Extra loadout a tehát, érted? Igen, igen. <laughs> úgy, úgy, úgy. Tehát Lényegében ilyen kényelmi funkciókat vehettél benne, ami inkább, inkább az az érzése, ilyenkor az embernek, hogy megszívod, hogyha ha nem veszel, Igen. és azt meg olyan, hát nem olyan, én kicsit ilyen zsarolás jellegű az egész free-to-play rendszer, szerintem ilyenkor. És én elgondolok azt, hogy vennék, de hát azok is drágák voltak benne, de nem jól lőtték be az árakat sem. És akkor voltak nem ilyen skinpunk -ok, meg ilyen kezdőbandel, vagy a egy csomó ilyen fizetőeszközt, meg meg skineket, de nyilván az jött, aminek értelme van. Én ezt a játékot nagyon... Meg egyébként nagyon jó benne lövöldözni, tehát meg volt csinálva. Tehát leszakadta az ember karja, de az csak a csont látszott, vagy, vagy ha hasból lőttél valakit, akkor ott volt egy nagy luk, ott átungott, és akkor felvetted a hírt, akkor azok így de Rendesebb volt egy ilyen kis effekt rajta, hogy akkor azok így visszanőnek. Na, ez, ez jó kis elborút lövölde volt, és emlékszem annó, amikor ez bétában játszottam, akkor azt hittem, hogy basszus, kijön, és free to play, mindenki ezzel fog játszani. De az képest, meg, meg csak nem lett belőle semmi. Igen. Ne, amúgy tényleg ez a lootbox ez nagyon hiányzott belőle, az egész jutalmazási rendszer kicsit átalakították ja. a, a, a játékmódok is voltak benne tök jók, mert itt évek óta nem láttam olyan játékot, ahol tök jó megcsinálták volna a capture Tehát, hogy az egy ilyen mindenbe belerakták, de úgy a kutya se játszott vele, tudod. És itt megcsinálták úgy, hogy a Capture the Flag lényegében maga a zászló, az két kalapács volt a két. Ja, yeah, igen. És akkor, ha azt ellopod az ellenféltől, akkor te az a, agyon tudod verni őket közbe, Tehát, hogy te nem egy ilyen zászlóval rohangáló írjóta vagy akit mindenkinek védennie kell, hanem ha közel kerülsz valakihez, akkor egy egyetlen ütéssel akár triple kill csinálsz. És akkor azok a töltések bekerülnek a kalapácsba, és ha az haza tudtad vinni, akkor nem egy pontot kaptak, hanem, mit tudom, négyet, ötöt, attól függően, hogy mennyi embert vertél vele agyon, és ez annyira jó működött magában a játékban, hogy ez hihetetlen. Tehát ilyen ját, voltak volt benne jó ötletek tényleg. Megmondom, ez a ez a, nekem a, a fegyverfejlesztésben is azt tetszett, hogy külön mindeniket még ki kellett húzni. Tehát, hogy úgy tudtad fejleszteni az adott szegmest, vagy mondjuk az energiafegyvert, azt úgy tudtad még jobban ilyen perkeket, meg ilyen hüvéséget rápakolni, hogy az energiafegyverrel menti ergo, hogyha ha használtad, akkor fejlődött az a rész. És nekem ez, ez minden játékban tetszik. Egészen a brulett-szakkal lehetett fejleszteni még pluszba. Tehát, hogy kaptál ilyen. De, de az is oda ment be, azt hiszem. Nem? Ment? Lehet, hogy ment Szerintem rá, igen. igen. Vagy az azért volt, hogy ha azzal játszottál, akkor utána tudtad azt a kioldani pontokból. Igen, igen, igen Lehet, le, le, le, hogy változtattak még ezen a részen, mert, mert én nem mostanába játszottam vele utoljára, úgyhogy... elég agyament volt, ilyen. Igen. Lóbáló, himbilimbik, kikockázva. <gül> igen, igen, igen. Tehát így maga az egész színvilága, ez a rajzfilmes. Tehát a... Jó, a Team Fortress 2-t tényleg elvejjük a négyzetre, és akkor, <gül> akkor <gül> kapjuk a volt. Hát hogy én, én sajnálom, hogy elcsözték a, a modellt a játéknak, mert maga a játék az meg igen, hát sajnos jó volt. Ja, ez kijött azt hiszem, konzolra, és ott nem tudom, hogy mi történt. Hát mégis, gondolom, azokat a szervereket is lették. Mert hát elég valószínű, szerintem. Akkor a PC-s-PC-s volna le, ha még mindig mennének konzoros szerverek. Meg hát amúgy is PC Master és szóval, tudja, a konzorosokat lövik le. Először. Jó, jó, jó. Csak én nézem itt Steam-el, az értékelése az a játéknak nagyon pozitív. Hát Igen. de az a volt, hogy most húszan játszanak vele, tudod, akkor nem fogják. Azért játszogattak, nem, nem sokan, az tény. Jaj, hát jaj. szerintem többen játszanak ezzel, mint a lóbrékersel amúgy, csak így halkan megjegyzem. Azt mondja, hogy loadout-tal mennyien játszottak, hogy most kisimult az egész. Ezt nem egészen értem, most is játszanak vele. Nem, mert még vannak szerverek, nem tudom, június valamikor lövik le, azt hiszem. Nem, ezt már előtték, én De hogy is, előtték, nem, már még van időd. Nem, bejelentették, hogy egy-két hónapig fog menni, és ennyi. Ja, ja hogy akkor ilyen, de nem. Ja, de nem, Te ott van. ötödik 5. Akkor van a sh shutdown. És most van 27 -e. Nem lehet, hogy privát szervereken lehet nyomni? Ha lehet. Akkor viszont nem halt meg a játék csak. Átalakult. <gül> Igen, két napja lelőtték őket. Hogy ahhoz képest még játszanak vele ez, ez, a, ez a legdurvább, hogy, hogy, hogy egy játékot, amit, aminek lelőtték a szervereit, még, és többen játszanak, mint a low <gül> De az egy jó játék, én mindig elmondom, ha valaki basztatja a lowbreakers, ez egy jó játék, hogy nem játszik. Rosszkor hát, jelen meg, rossz idő. Ha vannak ilyen tüskék egyébként a játszókézékben, tehát valamikor játszanak, vele an de gondolom az ilyen, tudod, ilyen társaság összeáll, és igen, igen, van igen. egyébként Discord-szerver a lowbreakers, ott lehet playéreket keresni, tehát ha itt a egyvegyet, akkor lehet, hogy találsz embert, akivel aki szarrá alá, nyilván jobb játszik, mint te. <gül> és akkor utáni a játékot. De lehet, hogy az van egyébként, hogy a játékba jött egy update, és és peer-to-peer -peer lett a, izé. Tehát a játékkal magával tudsz játszani, de hogy a, valaki a hozta csapatból. Igen, igen, az van, igen. Nem az van, hogy a dedikált szervereken fut. Szerintem így. Ők ezt lehet, hogy megoldhatták. Jó, vagy, vagy kiadták a szer dedikált szervereket így ilyen izébe kliensnek hogy csinálj magad. Azt is szokták néha. Magában a steam is van egy csomó ilyen cucc, hogyha megnézed a... Itt vannak, van olyan, hogy mit mondom, szerverek? Nem a szerverek, ott a lista van. De vannak ilyen szoftverek, hogy te tudsz feltenni egy csomó játékot magadnak dedikált szervert, hogyha az úgy van megírva, hogy azt támogatja. Úgyhogy lehet, hogy így oldották meg azt is. Szóval akkor loadout nem haz, meg csak kicsit, kicsit kevésbé. Kicsit más lett. Igen. Ja. És a következő hír, hát az egy jó nagy hír lesz. Ah, egy, egybe a kettő, tuin van. Így van. Ugyanis bemutatkozott, hát akkor mondjuk, mondjuk sorrendben, hogy a, először ugye a Call of Duty-t mutatták be, a négyet, szám A Black Ops négyet. a Black Ops, a Black Ops, ja Black Ops négyet, bocs. Egyébként ezt a Black Ops-ot nem tudom, minek rakták oda. Ugye, a az nem lesz benne. Tehát hívhatták volna akár. De, már van Call benne Duty kis De, van, benne van benne Van benne. A zóbbi móddal játszhatsz offline. is okay. ezt mondták. De jó, okay, ezt mondták. <gül machtos> de hogy azt nem gondolták, ők se Jó, ja, ja. Akkor még lehet, hogy azt is kiveszik. <gül tensz> nem, nem hogy kérdezik, hogy is benne legyen. Az benne Botok elre játszhatsz bármit? Meg bemutatták a Battlefield vét. Vagy ötöt, kinek hogy. Így van. És hát mi beszélgettük, hogy egyik sem volt nagy eresztés, de én a kologyútival kapcsolatban kicsit jobb. Te egyikkel se kapcsolatban. Hát ez egy gyorsan elmondom a véleményemet, ez egyik szar a másik fors. Hogy... <gül> Köszönöm, <gül> hogy mentünk tovább. <töm> -e. Igen, <gül> igen. Tehát én, én néztem ezt a kódbejelentést már eleve, tehát ez a játék úgy néz ki, a Black Ops 4 úgy néz ki, mint a Black Ops 3, csak csak Boots mm. in the Grounds. És az a legdurvább, hogy ezt kihangsúlyozták a bemutatóban. Tehát oda volt írva, hogy akartod Tudod adni a durva? Nézni, és nem adom, nem úgy néz ki, hanem úgy néz ki, mint az Infinite Warfare. Akkor meg. Tök a legjobban. Hát akkor meg az. A... De mondjuk Black Ops a Múltja mindig jó volt. Hát az, az nem volt rossz Black múlt is. Hát ez, itt, ez most nem a Black ki lesz, Mert ebből nem csináltak egy Rainbow Six siege szíget, Ja, az meg a másik Igen, múltban. Hát kicsit. És én néztem, mondom, gondoltam, ha most a Battle royale be fogják jelenteni, és mit de nem hiszem el. Tehát bejelentették. A az már a volt. Hát, hát de a és a zombi karakterrel mehettek, meg, meg a, az összes Black Opsnak a fontosabb részeit egybe nyomták, és szerintem ez annyira egy unfair, unbalanced, fos lesz, hogy nem igaz, de mindegy. Kíváncsi vagyok, hogyha hogy fogják megoldani, Blackout néven lesz az egész. É, kíváncsi vagyok, de hogy... áh nem. Meg, meg hogy nincs ben kampány, és az, az a legdurvább, tényleg ezt mi is beszéltük utána, hogy a Black Opsok -ok minden... Kodrajongó meg kódutáló mindig elmondta, hogy a Black Opsoknak van a legjobb sztoria, a legjobb kampánya. Az, az és egy most nekünk Black, Ops Black Opsok? Kampányban nincsen kampány. Tehát ezt nem is értem. De helyette kapsz <gül> három zombistérképet. térképet. Hát ez aztán kurva jó. <gül> így van. Legyekem, most már visszakoznak kicsit. Tehát így mondják, hogy lehet majd lesz később DLC. Ja, igen, igen. Nem, igen. Nem, De nem, nem És kizállt. amúgy nem lesz hozzá season pass. Igen. Elméletileg. De DLC akkor meg igen. Tehát, hogy ezt, ezt nem nem DLC-se. Látok, akkor nem. az ingyenes DLC. Ja, ingyenes DLC, azt nem akar akarom mondani. Vagy akkor itt olyan skinek lesznek, meg olyan luddok. Mikrofon az akció. Nem DLC-nek hívják, a Jaha, igen, tényleg. Hiált. Csak az, az elnök, ugyanaz lesz, tudod, csak kihívják. <gül> <gül> Egyébként, hogy kis beszéljünk a battlefield ről is, ott is bejelentették, hogy ott se lesz c Igen, na ezt az egész prémium most dolgot, ezt kitörlik onnan a francba. Mert prémium se lesz. Na, Várjá, na tehát igen, prémium pass se lesz, meg dlc lesz, meg pénzért megvehető láda se lesz, tehát valódi pénzért megvehető láda, tehát egy lootbox cucc nem lesz, viszont azt nem jelentették be, hogy pénzért megvehető skinek sem lesznek. Azok az biztosan lesznek. Szerintem ezt fogják csinálni, hogy ilyen peres beraknak, amiért grindelhetsz három órát, vagy fizetsz 10 eurót, érte? Igen. Igen. Tudni, hogy ez lesz az üzleti modális. Ezt én annyira nem szeretem egy, egy free to, to play játéknál, hát mondjuk egy, egy ilyen, ilyen free to play játéknál, nem kell messzire mennünk, hát szerintem ugyanaz a rendszer lesz, mint a Battlefront 2, amikor már átalakították. Tehát szerintem Valószínű, ugyanez lesz az egész, mert ugye ahhoz sincsen DLC-hez pénz, és kíváncsi így, hogy nem kérnek pénzt a DLCért, hogy itt hány DLC lesz, mert lehet, hogy majd a fejlesztők is azt mondják, hogy csesztétek meg, nem két havonta adunk ki egyet, hanem mondjuk csak négy, úgyis ingyen van, örüljenek, hogy ő egyáltalán kapnak valamit. Így van. Hát az a Titanfall 2-n is kb. így van, hogy Igen. Kaptunk, kaptunk néhány pályát hozzá, amit ki lett az előző részből, és felett újítva, és ennyi. Igen, de őrülj neki, mert ingyen van. Így van, ingyen, nem kapsz szinte semmit. és uh, ugye én ne felejtsük-e, ugye kiderült, hogy a második világháborúban lesz a Battlefield. Igen. És uh, jött egy tréler, és tehát ez a tréler egy, egy kalapsár volt, tehát annyira egy összevágott mindenféle marhaság volt benne, és, és nagyon rosszul volt az egész adagolva szerintem. Igen, mondjuk jól nézett ki az tény, viszont ami nekem a legjobban nem tetszett benne, hogy úgy próbálták meg eladni, mintha ez in -game trailer lenne. Tehát, hogy Igen. -game, tehát rárakták a. amikor lelőtt a valakit a karakter, akkor kiírták, hogy mennyi pontot kapott érte, tudanak az ott volt fönta, hogy, hogy állnak a csapatok. Igen. És hát látszott rajta, hogy ez egy cinematik basszus, és ez ez a nem, nem viselkedik is viselkedik semmi. Mondjuk ha megcsinálják, hogy így, így fog kinézni játékba, és pontosan így fognak viselkedni benne a karakterek, és ilyen a szóval klújzet nem, nem így fog kinézni. a meg. meglepődnék nagyon. Tehát az szinte kizárt, igen. Meg az elején is az az összevisszaság, amikor még házba robbangatnak, a gránátot eldobja, a nőnek nincs meg a keze, hanem fényből van, és mennek, a, ugranak ki a tankal meg robban az egész torony, meg minden, egy akkora esküszöröm azt hittem, hogy kotrélert nézek mert abban szokott ennyi igen. fosság történni egy perc alatt. Túl nagy káosz volt. Igen, igen. A végére megjött Én ez látom. a cinematik kamu, gameplay rész, ami tényleg tök jól nézett ki, de a büdös nem fog így kinézni a játék, és a az azon gondolkodtam, hogy, hogy a BF1-nek mennyivel jobban össze volt rakva a trélere. Azzal a zenével, meg azokkal a vágásokkal, és, és ez, ez meg ilyen, mint hogyha amatőrök csinálták volna. Ja, és lesz kampány. Ja, igen, igen. Ilyen War Stories dolog. Igen, mint az először részben. Mint az előzőben, igen. Ú, de elmondták, hogy akkor, és egy fiatal nő. És most mi van? Tehát, hogy a második világháborúban egy, egy fiatal nő dönt el mindent? Persze. is voltak a frontvonalban nők a II. világháborúban. Jó, ezzel mondjuk, most nagyon Saj sár lesznek. Igen, annyira nem zavar, hogy most a, az új Battlefield nem kórhű. Ne legyen kórhű. Sőt, ne legyen annyira kórhű, hogy legyenek, benne modern stúzni. <gül> én, én azt is bírnám, tényleg. Egy kicsit, meg a zombik. <gül> Vagy dinoszauruszok még jobb. Vagy zombi dinoszaurusok. Jó, jó, okay. Vagy robotok, robot zombik, robot zombi dinoszauruszok. Én azokat is bírnám a battlefield Miért nem csinálok egy ilyen Battlefield-t? Nos, komolyan. Még lehet, jobb nem belcsés, belcsés, komolyan. Az volt ugye a baj az előző Battlefield-del, hogy rohadt kevés volt benne szerintem a tartalom, meg az fegyverek is. Tehát kevés unnokkoható fegyver volt, és azt is megcsinálták de... úgy, hogy ugyanaz a fegyvernek különböző verzióit azt ő más fegyvernek számolta. Igen, de jó, most, most itt a második világhábrunál azért könnyebb lesz, mert azért a második vh sokkal sokkal egyszerűbb, szepakolni 20 fegyvert, 30-at, amit mindenki ismer nagyjából, meg tudja, hogy mi van. Hát igen, de akkor is... Na. Én, én tényleg erre leszek kíváncsi, hogy prémium nélkül ezt az egészet, hogy fogják megoldani, illetve hogy arról még nem kaptunk infót, mert azt mondták, hogy a multi az teljesen más lesz, meg minden is elmondták a szokásos grand operationös mindenféle dolgot, de arról nem beszéltek, hogy lesz-e benne betűrőljár, mert én már nem lepődnék, mert ebbe a szorba is tennék. Biztos, hogy ja. lesz hát Jobban is ílik egyébként bele, mert a betűfidek bele az a nagy terület, az az adott volt minden betűrőljár. Tehát ott egy betűrőljár. Ugye ott már az hogy oldják meg, ahol ilyen sem az. Ereszekről a diplomáciájuk. Igen. Száz embert egy térképen hogy fognak tudni mozgatni, ráadásul úgy, hogy. De lehet, szem, ez nem, szem, nem, nem mondták, hogy száz emberes, nem? De azt, ja, azt nem mondták, de a Batler-olyát akkor úgy gondolta, hogy minimum száz, nem? Most kiülnek egy Batler-olyára, amiben vannak húszan, hát körbe rögtik őket. <gül> hát ugye, azért a Darwin projekt is így működik. Ó, de az egy teljesen más rendszerem van, rendszeren van. Hát akkor is működik. Meg a, a kisebb a pálya. Hát itt akkor a pályát ígértek meg autókat, meg repülőt, meg helikopter, meg csónakot, meg mindent. Kevesebb fővel is működik a battery működ. akkor... ja, egy témát. Ha már Jó. De, de akkor még gyorsan ott még ide szorom, hogy amikor ott a bemutatóban mondták, hogy izé hogy ez lesz az, ahogy az Activision gondolkodik a Battle a, a AAA első számú Battle Royale élményé, meg így, jaj, ne, ne, ne, hát, Tudták, hogy erre kell rámenni. Meg a Bullsander, tényleg, azt, hogy kivetítő. Hát, ah, igen. Ezt egy később néztem meg egyébként, mert én nem láttam, hogy te mondtad, hogy akkor, az én, akkor egy kicsit később értem ide, és azt azt láttam, hogy a kivetítőn és a közönségre együtt kiabálták, hogy lesz Bullsander, lesz chatback No, bújtsz, szerintek rám? És jelszik itt, még csávon mögött ott ment, hogy az, hogy erre ráhúzni egy ilyen iz, nem áll. és pont a Black Ops-osok, amikor a Black ops mindig volt ilyen ugra-bugra alap. És az no, a, az, az azért, hogy az a nagy feature, és azt kell ünnepelni, hogy valamit kiveszünk. Igen, igen. A, de jó, az sem azt se lesz. Azt kell volna, hogy lesz benszing a player? <sík> nem, és mindenki tudja ez az. Én a Black ops jó, hogy nincs. Igen, hát úgy nyitás lett volna. Jövő. Meg ezek a bemutatók, azok a karakterben mutatók tényleg esküszöm, mint a... Jövő, jövőre múlt is lesz lenne, ez a... Ez az. De legalább marad a boots on the ground. Igen. csak kiküldnek egy cipőt egy raglan azt. maszló. Az milyen lenne. So real. Micsoda grafikai vannak a cipőnek. Egész nem tudnám nézni. Full 3D. És szaga is van. Na mindegy. Szóval biztos, hogy lesz a Battlefield 5-be is. Battle Royale, az lassan mindenbe lesz. Jó, mondjuk, hogy a... én mindig azt mondtam, hogyha beleteszik a Battle és nem vesznek ki helyette semmit, akkor az jó, mert akkor végül is nem csodolját. Ezért most kivették ja. a kampányt. Csak a kampányt vették ki most mi a baj. Egyébként én azért mondom, hogy ez nekem ki... azért vagyok így lelkes, mert hogy én a COD kampányokkal annyira nem, nem sokat játszottam. Talán pont a Black Ops-okkal azokkal még úgy igen, igen, de hogy nekem nagyon sok kampány így elmaradt. én levetettem magam a múltéba, és hogy én indítottam a kampány, nem érdekel. Hát én pedig, amikor a kodhoz volt, szerencsém, mondjuk nem volt sok, tehát a kod négyig az összes, meg most ez a VV2, tehát azoknak mindig kijátszottam a kampányát. Úgyhogy, mert én a modern warfarenek is szerettem a kampányát, tehát az a hajós küldi, meg, meg, meg minden azok nagyon jó össze nem. Majd lehet, hogy csillelésnek felrokok egy-két kodot, ilyen régebbit. Még a gosztot is. Gosztot. Oh, hát Most mondjuk a akkor ezt nem tudja érteni kutya van benne aranyos. Ja, hát persze, igen. igen. Meg az intelligens halat, nem? Abba voltak, azt hiszem. Igen, a halfizika. Ú, azt a részt, a halfizikában mennyire gáz már, amikor egy ilyen aladnak el. Meg a boots underground el egy játékot. Igen. Már basszus. Jó, ezt még a másik világháborúnál mi megértettem, de az, hogy tényleg ugyanúgy a jövőbe játszódik, mint a Black Ops 3, meg a Black Ops 2 Olyan. is nincs benne, hát ez egy... Víz. Lehet, hogy a kodmarketing az azok konkrétan így, így, így versenyeznek egymással évről évre, hogy mekkora hülyeséggel tudják eladni hmm. ezt a szartat. Lehet, jövőre az lesz, hogy is van benne gumikacsa, hipok, igen, gumikacsa fizika. Ú, nem nem hát. a szószparban volt, hogy valami sorozatot a Lamantinok írtak? Vagy valami ja, ilyesmi. Szerintem lehet, hogy itt a marketingesek is lamantinok. A, a family guide. Ja, a family guide, igen. Family guide, lamantinok, kívják, labdákat vesznek ki, menentőkben. <gül> igen, igen, és amelyiket kiveszik, az, az a Így van. <gül> itt is el tudom képzelni ezt. A marketing szakemberek lamantinok a aktivizőnél, lehet? lehet. Ja, és a, ami <gül> nagy, a, a nagy, a nagy újdonság, új, amit én már megjósoltam előre, hogy a battlenetnek a kliensébe lesz az új. Ja, kormány. igen. Én nem, amikor a ezt nem a láttam. Tehát, és amúgy azt hittem, hogy én vagyok egyedül olyan barom, hogy mindig elmondom, hogy én a steam en játszok, és nem nagyon játszom máshol, és hogy te meg mindig mondod, hogy jaj, mert miért nem akarsz letölteni még egy kliens minden, az internet tele van vele, hogy PC-n nem fogják megvenni, mert a battlenetet kell hozzá használni. Na, tessék, nem vagy egyedül. Igen. egyedül. De vannak még másokról is, nem csak én. Igen. <gül> Akik bolykottálják. De, De egyébként... egyébként a Craig. szerintem ő is ő nem fogja megvenni. Meg kérdezik a kréget, aki most a bot is velveszi az adást. krég. figyelj, nem. hallgass, maradj csöndbe, ha még így is megveszed. De már ez most, most rátszá, rátszá volt. <gül> ez, ez aljas húzás volt. <gül> jó, egyébként, hogyha most ennek a fényében nézzük, hogy mostanában mit csinált az Activision, akkor ez egy tök jó húzás volt. Mármint a abban dolog. Igen. Tehát eleve ott van az Overwatch, amit kiadtak, ugye az egy FPS. Ezt így kiadták, eddig nem csinált a Blizzard FPS, de úgy, tudod, így bele. Bele izé. És akkor utána jött a Destiny 2. Hát azt is ott adták ki. És az is FPS. -en. És akkor azzal is behúztak egy pár embert, így, hogy legyenek minél többen FPS rajongók ezen a, a kliensen. Aztán jött a Humble Bundle, amivel berakták itt két dollárért, hát ki a szar nem veszi meg. És akkor megint egy csomó ember oda tódul, és utána még bejelentik, hogy jó, akkor itt lesz a kologyút is. Tehát ez így, ez így szépen egész jól így egymásra épülnek ezek a dolgok marketing szempontból. Ezt szerintem jól alatták meg. Hogy már tudod, mi lesz a legjobb Csomó embert ide. Hogy beletették a hámbőbe olcsón a kettet és mostadták ki hozzá DLC-t, amit pluszban még meg kell venni. Ja, igen, hát ugyanakkor adták ki, igen. Igen, Kavél. micsoda véletlen. Hát ez várható És egyébként működik is, mert nagyon sok helyen látom, hogy a Destiny 2 Season Pass viszik mind a cukrot. <gül> Tehát, hogy ilyen boltok ilyen hivatalos online webshopoknál, vagy nem tudom mi ez, ahol kulcsokat lehet venni, Grimman Gaming, ja, igen, nagyon igen, sokáig igen. vezette a listát a Destiny 2 Season Pass jó, hát gondolom, nem, nem tudom, megveszed a BF-et BF is, meg a is, vagy kivársz inkább. Én nem nyilatkoznék, mert ahogy azt mondom, egyik se érdekes azt meg. <gül> <gül> az úgy... Én nem mondok semmit, de mind, mind, mind, mindegy, mindegy, tudjuk, hogy mi fog történni. Nem, mert ugye eddig az volt, hogyha előrendeletben megveszed, akkor bukta lesz, de szerintem ezek a játékok akkor is bukták lesznek, hogyha nem rendeled elő, meg nem veszed meg őket. Tehát valahogy, valahogy nem értem, hogy sem. Mindegy, sehatna. mit csinálok. Erőt, igen. Ó, örülök, örülök. hogy levetted a vállamról ennek. Nincs, mit? Te a, a sorsokat nem tudják elkerülni, <gül> az a lényeg. Így van, így van. Még én sem tudom elcseszni, mert már ők elcseszik előre. <gül> ez megnyugtató. Én most gondolkodtam azon, hogy a... ja, most múltkor kipróbáltuk, hogy a discord hogy veszi fel a hangot, jól van. Okay. Reméljük, azóta nem változott semmi a Windows-ba. Mert most tudom eszembe, hogy itt hát, beszélünk két-két és fél órája, hogy ez egy mikor a lenne, hogyha nem merne meg az alás. <gül> uh, igen, igen. A kis -kirég. Izzadok most kicsit. <gül> Jó, meg lesz az, hát Craig megbízható. Még az azon gondolkodtam, hogy a, ezt a kód... csak így mereven néz előre, krék. Igen, kicsit félelmetes. Most kicsit rámoztad a freszt ezzel. Amúgy most azon gondolkodtam, hogy ezt a kódhoz nem lesz szízen, persze szerintem ki is húzhatjuk, mert ezt úgyis beszéltük itt a bejelentésnél, nem? Meg ugye a BF-nél is a bf Nem hát beszéltünk róla, nem kell kihúzni. Én ja, csak nem mondom, lesz. akkor milyen? <gül> Ennyi. Te akkor annyira beíratnánk azt, hogy a kódba lesz úgy, hogy Bátler rollál meg ilyenek, és akkor lesz 500 Én témánk, ér, és úgy. amúgy meg egy hét lesz le le az összes. Így sem. van, így van. Így is tudom, is egyszer már. Jaj, jó. Akkor van. meglátjuk, vagy nem tudom. Jaj, akkor ott hagyom. Mit tudunk még mondani a kódról, meg a BF5-ről? Hát jön mind a kettő idén. Ja. Októberben. Melyik a kód? három még fejleszték vagy Melyik innen? lesz az Vényan. októberi, melyik lesz a nem A Novemberi, a novemberi az a kód, nem? Azt novemberről Igen. Októberben lesz a beszélőfél. És milyen érdekes, hogy a, a Battlefield előbb lesz, és abból nem mutattak még gameplayt. A ja. meg már van valami egy óra vágatlan, és ott meg csak a volt, tehát ne jutsz, tele, tele, van a, tele van az internet ilyen gameplay-ekkel. Hát de, de nincs se rolyán, se zombie. Hát az nincs. U, arra, még arra völk kíváncsi, hogy Battle annyira szám, nem, mert az nyilván, nyilván ugyanolyan lesz, mint az összes többi az semmi újdonságot nem fog szerintem annyira hozni. Nincs azt vártam, hogy a Blackoutot bejelentették azt a szartam, mondom, mutassátok már akkor, hogy mi lesz. Semmi hallod? Semmi. Abszolút semmi. Szóval, az vagy, vagy nagyon buktalás, és azért nem akarják mutatni, pedig hát ezzel próbálják meg eladni. Igen. Vagy nem tudom. Lehet, hogy még nincs, nincs olyan állapotban, hogy én tényleg nem tudom. Szóval nem Elvileg lesz nagy terület. Mondjuk ez is vicces volt, hogy hogy mutatták be, hogy uh, mi, mi, baj, nyug, nyugtánt mondták, hogy nem tudom, hány szorosan lesz a nyugtalan. 300-szor. 300 az lesz. a legkisebb kott pálya. Szinte látod a másikat a spanról a másik oldalon. Ez olyan, mintha azt mondanák, hogy 500-szor nagyobb lesz, mint a shipment. Hát kösz. <gül> ja, körülbelül. Úgyhogy ezek nem egy neve nagypályák. Meg amúgy is sokat nem dolgoztak mer mert a régi Black lesz összevágva a helyszín. Hát az valószínű, igen. De hogy lesznek benne járművek? Na, az is, hogy ez így nem volt eddig. Most ezt így, hogy hirtelen beraknak mindent, ami benne volt már évek óta a betűfilmben. <gül> én én nekem nincsen nagy elválasztás. De ez ennyivel előrébb van, hogy nekem ez már alapból benne volt. A nagy térkép is, És meg, a járművek, meg is. a járművek is, igen. Ráadásul repülőhajó, motor, ló, minden volt már korábban. Mindenféle jármű. De én annyiban egy kicsit bűzakodó vagyok, hogy akkor végre beszállnak a nagyok is a betűrojába. És akkor olyan, olyan Battle royát, amiben nem az van, hogy akkor milyen búgás ez a szar, nem futál a gépemben normális. De mi olyan, mint a kód. De... és Battle Igen. Te nem érzed azt, hogy, hogy megcsúsztak. Tehát, hogy ezt a tavalyi részegbe kell vannak lerakni. Igen. igen. Hát nem tudom, kérdezzük meg erről a kvifibit. Mert nem tudom, aki <gül> <battle royát> jön. <gül> Ekkora köcsög vagy, ami. De, de ki, volt, igaz, van. Volt. Ez jó volt, igen. <gül> <gül> és stúdiók zárnak be, amikor megcsút. <gül> Jó, de mondjuk azért, az a Radical 7 az nem a azt ás lehet persze. Ő csak most ugye felveti majd a kérdést, hogy a, a Fortnite <gül> meg a megvásárolt már PUBG mellett akarsz-e 60 eurót költi hát, egy játékra, amiben van. Jó, van más is, meg fejlődési rendszer. Igen, de azért minden... a battlefield meg a alapból megvan aki valószínűleg így is úgy is megveszi mind a vagy az egyiket igen. mindenképp. Akármit, tehát az, ez egy kodas megveszik, kész. És hogy mondanak, ez mekkora tömeget még túzban be tud húzni, az majd más kérdés. Arra eszik -e majd szépen. kíváncsi, hogy ebbe a, a Battle -ba, hogy, hogy lesz, hogy fegyvereket veszel csak föl, vagy perkeket is esetleg, mert szerintem lehet, hogy betene egy perkeket lehet jobban, igen. Akkor lehet, hogy jobban működne az egész. Nem, mert meglátjuk. azért. Ja annak előre, hogy nem fogom megölni, mert nem érdekel. Ja, mondjuk ha a múlt évben mutogatott cuccokat, tehát voltak ilyen radarok, amiket tudod, így lehet használni, és falon ja, keresztül lehet az ember, egy tarabik, Olyanokat is fel lehet venni, azért az elég OP lenne. az el lehet falonolgatni. Igen, meg örül... ilyen pajzsot tudott letenni, meg volt ilyen valami bomba, ami nem tudom mekkora körzetben felgyújtott az elnál feletett valon keresztül. is, tenni. Ez se még nem volt még hogy ilyen C4-et tudja robbalgatni. Mondjuk ott, ha jármű van, az nagyon köcsök dolog C4-et rátenni, és bebújni egy bokorba, és várni, hogy valaki odaér, és akkor elpróbál vele menni. Aztán. Ó, nézd már ki. most még mondtad ezt a C4-es dolgot, eszembe jutott az, amikor a BF-be mindig az volt, hogy a jeep re rátették a C4-eket, és felrobantott, beszálltak a helikopterbe. És azt az a gondolkodtam, hogy a BF-be miért is kellene Batleróját tenni, ha gondoz 64-en játszhatnak egy szerveren. Az már elég nagy, és sok jó csapatban, de. Jó, de ott, ott már eleve egy csomó dolog adott, ezt mondom én is, csak kifejezetten Bátoróján nincs benne. Jó, de úgy nem is Olyan hiányzik be, belőle, nem? Be, vagy be, vagy de nem. Az én hiányz... hiányzik a venni Bocs. reggel felkelek, izé, me a reggeli met, és hiányzik, hogy nincs benne Bátoróját. <laughs> én Bátoróját kell <kármék> a kenyeremre Hogy <laughs> Vagy egyik reggel megőr a paranítson, vagy nem tudom. Ja. Mike Remes kenyé lesz úr. Ja, szóval így nem. Nekem, nekem az szegmóz befér mindenhol, és csak mindenhol, tényleg bele is teszik mindenhol. Amit a vicces. És... Mások szerint is befér, nem csak szerinted. Ha kibeszéltük a battlefield a Call of Duty-t, vagy akarom még róluk mondani valamit? Kihagytan? Hát, te, hogy akar a franc. El kell fennem, majd, ha majd, és... majd, hogyha majd Nem mondom, hogy milyen, elfér, fél, át, milyen. Majd akkor beszélünk róla. Nem <laughs> mondom, hogy milyen, mert úgyis megbeszem <laughs> De ne vedd meg, mert ezzel csak támogatod ezt a szart. Nem, ja, nem akarom támogatni, őket csak megvenni. Mindegy. Akkor ha, inkább a el Royal, játszottam, egy, játszottam egy új Battle Royale játék móddal, amit a Rec Roomba tettek bele. Nem tudom, hogy ez neked mennyire ugrik be, hogy az micsoda. Nem van ez a fejlesztői a... környezetes cucc. Nem. Van a, a VR-hoz egy ilyen ingyenes játék, ami ilyen nagyon Közösségi mondjuk így. Tehát egy csomó mindent lehet benne csinálni. Eleve úgy indul a, a lobby, hogy belépsz egy ilyen hatalmas, nagy közösségi térre, ahol így ajtókon keresztül tudsz belépni helyekre. Jó, mondjuk van egy órád, amiről elérsz mindent, tehát onnan is lehet. De hogy így lehet bandázgatni mindenkivel, és most ebbe az ingyenes, ilyen multiplayer VR játékba tettek bele módot, ami úgy néz ki, hogy 16 fős, és így elindultak. Egy ilyen pályán. Kicsit olyan, mint hogyha ez a. Fú. Ugye itt is az, aki ki kell ugrani fölülről. Igen, igen pályára. Igen. Láttam is, mert vagy... láttam, hogy egy ezt a Egy de Nekem olyan kicsit olyan meg tűnt, de majd elmondod még. Igen, hát ugye ez alfa verzió. És itt az van hogy egy ilyen, olyan, mint ez a, ez a lift, vagy nem tudom, hogy felvonóval tud olyan cuccesz. De ez is repül egyébként, azt néztem, de olyan hm. a pálya fölött. De mindig ez annyira nem is lényeges. Maga ez a kiúrás rész nekem nagyon tetszik, hogy kinyílik az ajtaja, és akkor oda mész, és térdeset kiúrasz ki, rajta tényleg, és akkor az Villárba zuhansz lefele. De nem ejtőernyő van, hanem ez a siklóerny. Az az azt hiszem az lesz, hogy nem ejtőernyő van, hanem semmi nincs. És csak az van, a sokkal a a Leszik, ki? aki utoljára urott ki, az túl ja, az azt nyert, nyert. és azt nyerte hogy nem ugrik ki tudod. Nem, ilyen siklóernyő van, és ez teljesen jól működik az a kedvenc rész, amikor ki kell ugrani a gépből, és akkor így mész lefele. Akkor jó, hogy ilyen fél óra játékos az első 5 percét élvezed. Nehogy további rész is olyan rossz. Itt úgy működik a loot rendszer, hogy ilyen, hát olyasmi, mint ilyen nagy hűtőládák lennének, ilyen dobozok. Csak azokat hmm. lehet így kinyitogatni, és akkor abból kiugranak a fegyverek, lőszer, pajzs, híl, tehát minden megvan, ami fortnite Itt van. Lehet. Igen, igen. nem lehet. Építkezni nem lehet az nem is baj szerintem. És így lehet lövöldözgetni. Kicsit nekem a, az elején fura volt, hogy mit, mit hogy lehet csinálni. Mert ugye nem magyaráz semmit a játék, de így rájöttem, hogy fegyvert be lehet tenni így az övethez. Tehát nem mutat semmit neked, hogy ott van valami, hogy oda tehetnéd, csak így, így, így rájöttem, hogy lehet, de ez néha bebukzik. Tehát oda lehet tenni hilt is. Tehát, hogy te a két hej, fegyver helyre az övethez beteszel két ilyen pakot, akkor neked az van ott, és akkor a kezedbe lehet a de például azt is úgy csinálták meg a lövést, hogyha neked mind a két kezedben van egy fegyver, akkor amelyikből elkezdesz lőni, másikból kiesik. És én nem tudom, hogy ez most buk, hogy ezt direkt így akarták megcsinálni, hogy lehessen ilyen agyatlanul lőni minden felé, hanem egyszerre egy fegyver lehessen národakítva. De hogy ezt mai így oldották meg, hogy ez kiesik, azt nem tudok. De, de nem tud felvenni egyszerre, vagy én nem tudom. Tehát ja, ja, ja. Ez kicsit, kicsit fura volt. Megmondom, ez néha bugzik, tehát hogy egy csomót szórakoztam azzal, hogy beraktam a a, a hilt az övembe, és akkor valamiért kiesik. És nem tudtam visszalakni az Istennek se. Én nem, nem tudom, hogy mi, mi, mi volt. <gül> nem jó, hát hogyha még mondtad, hogy nagyon early access, akkor... Hát alfa verzió volt. Hát akkor viszont, még jobban. Viszont maga ez, hogy VR-ba nyomod a tök jó. Meg, meg lövöldözni is egész jó benne. Meg volt volt olyan akciók, hogy itt ugye az alapvetően 16-an játszanak, és mindenki mindenki ellen. Viszont hmm. így voltak olyan playerek, akik így össze úgy izé a repülőn, hogy akkor, akkor mi majd izé bandázunk. És akkor ez jó, mondjuk elég hamar elterjedt, hogy ezért ban jár. Hát minden báceroljájátékban van jár ezért. Amúgy. És, de azért csinálták, és volt egy olyan, hogy két csávú így épp összetalálkozott, akkor megbeszélték, hogy ak de így nyílt mikrofon van. Ez az is csak jó, hogy így lehet mindent hallani. Ami nagyon vicces akkor, amikor tíz évesek kiabálnak még a repülőben. A 16, ja, de jó 16 hó, legalább 4 öt így Rikáció. Tíz évesnek a feje, hogy bírja a vr amúgy. Hát nem tudom, de biztos pusira vették, nem tudom, hogy beleférik. <gül> Jobb lenne, ha nem bír. Elég, elég sok ilyen kis kölyök van, de azért vannak értelmes emberek annyira nem. Nem mindenki. De hogy az így vicces, így VR-ba, hogy így maszkálsz, és akkor ezeket hallod. Először volt nekem is kapcsolva a végig a nyílt mikrofon, de aztán rájöttem, hogy ez nem lesz vicces, mert hogy én közben streamerek. <gül> ja, igen, igen, én, igen. beszélek, és az végig hallják, tehát így lebuktatom vázi elég gyorsan átkapcsoltam ilyen pusztutókra, és kicsit később rá is jöttem, hogy melyik gomba lehet aktiválni. És akkor szóval a pálya, hogyha 16 ér. ember van rajta? Há, viszonylag kicsi. Viszonylag kicsi, nem túl nagy. És ezt is tök jól meg, hogy a térképet, azt úgy tudod megnézni, hogy van a hátadon egy hátizsák, és a hátra nyúlsz, és így onnan tudod elővenni a térképet. és akkor a ki térképet. kiveszed, mint, mint hogy a tényleg kivennél a tényleg térképet. A Én először próbáltam a Tudsz is oda pakolni, hogy hát ha lehet. Hát nem lehet. <gül> de ez nem így az majd megy a pisztolyzsebben. <gül> Igen, csak a szövetre tudsz tenni dolgokat. Hát fegyvereket tekintve van sniper, van pisztoly, van shotgun, van automata fegyver, van ilyen kötyögős, de ilyen lézerfegyverek főleg, mert ugye ennek a rekrumnak vannak ilyen lövöldözős részei, tehát van paintball, és koron is szedtek ilyen paintball fegyvert, hogy itt a konst az, az van, az sebez. Meg van rakéta is, amivel nem tudtam rájönni az Istenesnek, hogy lehet újra tölteni. Mert a legtöbb fegyvernél az van, hogy, hogy így meghúzod, és akkor újra tölti. Tehát mint a, a Nervuganok, -ok, tudod azt is így azt föl igen, kell. igen, igen, igen. És akkor ezt, ezt így kell újra tölteni. A rakéta vetőnél húzagattam én, Bizi, bizizgáltam minden sehogy nem akarta újra tölteni, pedig volt benne mindig töltött. Az lehet ilyen egy egyszer használatos, csak akkor nem tudom, miért van ebben na, alapból három. <gül> az is, az is menő fegyver. Meg itt is megvannak ezek a van a szürke, a zöld, a kék, a lila, meg a sárga. Milyen. Hát ez ah, az az az a szakásos. megszokott ez kis izé. És a sárgák azok tényleg elég még pisztolyba is. A dövöldözés az érdekes, tehát lehet itt is lopakodni emberek mögé, és akkor amikor így lútógat, akkor azt így ki tud nyírni. Vagy például, amit akartam mesélni, hogy két ember így összepacsizol, hogy akkor ők majd izé. Az például Nyilalöltem meg mind a kettőt. <gül> az fél a kurva, jó. Tehát, hogy így próbáltak ezért összeverkódni, akkor így bementem, ment, elkezdtem nyilazni. Jó, mondjuk, elég sokat játszott mostanában az indettel, ami a nyilazós játék. Jó, ja, az is a vr hogy Úgyhogy hogy aha, azt is hogy ezt Az, amikor a, a, a, a kastélyba, hogy maszkálnak, ugye, vár, várfalon tudod így mész. És annyira jó volt, hogy, hogy így megkaptam, hogy ó, oh, most akkor egyből kézre át mindent, tudod. <gül> Hogy én így azt, azt úgy szoktam játszani. És itt egy kicsit jobb is nyilazni, mert az indedben az van, hogy ha megfeszíted a, az íjat, akkor nem tudsz közben mozogni. Én meg tudsz közben mozogni, hát tudtam azt csinálni, hogy izé, nyilakodt közben megmentem, izé. Úgy. Ilyen hátrafelé nyilazó magyar is lehettem akár. Ja, igen, már csak egy ló kell, ja. Csak a ló Ké, hátra a Két kinyírtam, az egyik nem vette észre, mert ablakon keresztül lőttem fejbe. Az, hogy megszívta, a másik az észrevette, az, kiabált meg minden, de azt is sikerült úgy megölnöm, hogy éppen bement fedezékbe, és még akkor beleküldtem egyet, és utána már csak azt láttam, hogy a ház mögött egy hulláver. <gül> Úgyhogy az is meglett És ilyenkor közben megy a mikrofon, és akkor így izé ja, És akkor az azt is is hogy meghaltam, tudod így. Ja, ja, ja hogy a hulla is <gül> akkor. Hát meg beszélgettek, tudod közben, és akkor mondta Cságo, hogy így itt van a ház körül, <gül> hát, vicces. Hát jó, jó pof, egyébként nekem tetszett. Meg sikerült is nyernem azt szem két kört, vagy hármat. Ah, talán kettőt nyertem. Az egyiket úgy, hogy tényleg egyetlen emberrel találkoztam össze a végén. Az hogy nem volt nehéz. Azt kell csak lenyírni, aztán kiírta, hogy ó, végignyertél. Másik aztán az lövöllözősebb volt, amit sikerült megnyerni. De jó, és alapból a rekrum is ingyenes. Hát ha van valakinek VR játékkal és szeretné így lövöldözni, akár core, mert nagyon ki, hogy ez az játékmód. Jó, van benne PvP is, tehát ilyen paintball, meg Captured a talán frisbee is lehet dobálni, bár azt én nem játszottam még, meg ilyen dungeon keresztül lehet menni, és akkor a scope, és lehet egymást így felszedni, ezt úgy csinálták meg, hogy ilyen, ilyen pacsizni kell, és akkor felszedd a fő húzod vényegével, és akkor úgy élet. Álló, hogy igyekeznek beletenni a VR-ba, és ezt a, szóval úgy, az micsoda meglepítést, most ugye tényleg Eset mindenben lesz. Egyébként ezt a Recroyelt, mert így hívják Recruumba, a Baturoyelt, ezt most a hétvégén lehet csak tolni ilyen kipróbálás jelleggel. Vagy nem néham, hogy miért nem hagyják benne, szerintem simán benne voltam fejlesztés alatt is, de most elvileg az van, hogy most lehet kipróbálni, aztán gondolom a vezések alapján, visszajelzések alapján majd fejlesztik tovább. Jaj ja. És ilyen szkinek, meg ilyesmi cuccok már vannak benne? Hú, ne viccál, hát a rekroyál, az... Rögtön beléptem, és egyből eszembe is jutottál, hogy basszus, miért nincs itt ki? Hát itt annyira kurva jó a De magában a rekrejálba vannak a skinek. Tehát eleve... Nem rekrejálba, bocs, a rekrumba. Ja, igen, igen, igen. Tehát van egy karaktered, akit te öltöztethetsz, rakhatsz rá sapit, mit tudom én, a karjára egy csuklószorítót, meg meg a pólót, meg mit tudom én, és vannak olyan ízek, voltak -e eventek, amiből lehetett szerezni, mit tudom, varázsló sakkát például, vagy ilyen nagyon elborult csókák is. Volt, volt aki nincsának volt öltözve, én nem is tudom, honnan szedt össze, azt is szert volt, de biztos, hogy a hát nagyon sok dolgot. Meg úgy, vannak benne folyamatosan ilyen challenge-ek, amiket ha megcsinálsz, akkor kapsz érte valamit. Meg ilyen lootboxok is. Tehát, hogy engem rögtön az vált, amikor beléptem a közösségi tér, vagy ott volt előttem egy láda, amit így ki, ki, ki tudtam nyitni. Tehát az úgy, az úgy mikor, hogy van a tetején egy ilyen akkor rendesen ilyen, olyan, mint egy csomag, egy ilyen postáladott csomag. Csak van, hogy nyitó szavag, azt így végighúzod, és akkor kiúrik belőle valami. És akkor mit tudom, vagy valami sapka, vagy valami póló. Most azt mm. tesszem, talán egy éves lett ez a játék is, és ha már játszottál régebben, akkor kaptál egy 2017-es pólót. Tök jól néz ki, ilyen kék póló, és akkor rá van, valami logó. Meg egy 2017. Úgyhogy ilyeneket osztogatnak benne elég szép szemben. Na akkor erre már rájöttek, De. hogy mi van a lényeg. Ó, lootbox kell mindenhol. Persze. A És ha jól megcsinálják a lootboxdás mechanikát, hogy animáció, meg minden, meg ez a tényleg ez a, hogy egy szalagot így húzol rajta a dobozon, az annyi, annyira adja. Kifejezetten az, mint hogy egy karácsony, akkor karácsonyi a járnát. Igen, igen. <gül> Úgyhogy fizikailag ott vagyis csinálod. Az úgy nagyon-nagyon az király. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki így szeret vr -ba. Van vr van hozzá neki ilyen kontroller, amivel tud hadonászni, az mehet nyomhatja, meg hát kóop az egész, és hát itt a következő hírünk, hogy áttérjek erről, mert ja, a kópról, a VR-t, hogy a No Skyba Sky-ba is végre végre tesznek kópot, tehát amit beígértek már megjelenésre, hogy a ah, persze, persze, igen. találkozhatsz más emberekkel, igen, csak nagyon kicsi az esély rá. ó, annyira pici, ó, tök, tök kevés, Hát, hát, úgy tényleg, tényleg bennem. Tényleg kevés, <gül> kevés, van, van, igen. kevés az esélye, hát a nulla az rohadt Kicsi. De most elvileg, elvileg lesz, hogy van, nem is tudom. Nem, most lesz, mert az Xboxhoz meg a Playstationhoz azt hiszem kiadnak egy ilyen felújítottabb változatot, és abban lesz benne, már ez a kók rendszer. Nem mondod, nem is az a labba tesz teszik bele? Nem, azt hiszem, nem szóval fogom, meg kell e, Azt hiszem, igen, de lehet, hogy meg később is megkapja valami patch ha minden igaz. Hát az itt hát, van, hogy érkezik az Xbox one next frissítés, és akkor, hogy, hogy Multi is lesz benne elméletileg. És az a durva, ja, hogy... Az... jó. Igen, és a, az a durva, hogy beívták a csávót a Hello Games-től uh, egy interjúra, és tök izgatott volt, hogy jön ez az új frissítés minden, és hogy benne van a kóp, amire már régóta vágytak, hogy benne legyen meg ilyenek. És akkor, baszd meg, pár évvel ezelőtt azt mondhatod, hogy benne van, nem hiszem el. Csak hát ugyanis benne, de jaj, annyira sajnálom azt a Csávót szegényt. De ez egyébként akkoriban a PS-nél volt nagy szem. Tehát most, én. hogy az Xbox-os verzióba jelentik, hogy bekerül. Hát mert azt hiszem Xbox-os eddig nem volt. Xbox-os verzió nem is volt eddig? De szerintem eddig csak PlayStation én volt, én meg az PC. Ez. Aha, nem PC. És akkor most az Xbox-os megjelenés igen. kapcsán, kapcsán beledeszik a PC-t. Beledeszi mindenbe. Mondom, akkor benne lesz a PC-s verzió. Mondom most. én ezt, figyeld meg. Beteszik egy Montliba, én ezt meg fogom venni, mert szépen lassan ez a játék az lesz, amit ígértek. Én nekem meg, meg lesz, a Ja, ja, igen, tényleg. Ja, mondjuk tényleg, te megveted a Montliba, akkor ilyen szar biztos beletesznek. Ah, tudi. Tudi. Egyébként nekem mindig ez a játékra lesz hogy hogyha tennének bele vr t azonnal mászbál mindenkinek. Mert no, van yeah. benne ülhajózás, ami járba rohadt, jól működik. Mászkálhatsz a széljel. Lúto az dolgokat, ami VR-ről kurva jól Építhetsz bázist magadnak, az is tök jól működik VR-ban. Tehát ebben a játékban egy VR támogatás kell, csak hogy azt mondják, hogy igen, ez az évszázad VR játék. Ahogy ezt szar, de, de vr jó működik. Nem, már annyira nem szar. Most annak idején, amikor a csigezzel mondtuk, hogy ő is megvenné, 5-10 dollárért, meg én is megvenném, de meg hülyének néztél minket. De könyörgő, most már szépen meg én is megvenném, oké, okay, oké okay, értelmű. Ez, ez egy tök jó játék lesz. Most már lassan. Tehát most, hát tényleg már kóp is benne van, most már a grafikát is kiízérték, az optimalizációt, a menürendszer is jobb lett. Tehát, hogy szépen lassan ez az a játék lesz, amit megígértek, csak hát a nem én hogy őket fejleszteni. Én azt sajnálom azon ment el ez az egész játék, hogy, a, hogy ez egy tök jó kitalált procedurális dolog volt, amit őt, ők megcsináltak. És ugye amit beszéltünk korábban a márkal is, hogy a kiadó mennyire szól bele és mennyire nem szól bele a fejlesztésekbe egy indicégnél, mert ugye Hero Games az egy indic fejlesztő cég volt. Csak jött a Sony, és meglátta ebbe a lehetőséget, és mondta, hogy akkor legyen 60 euró, ne pedig mondjuk 15. Mm. Hát, jó, ha, ha ez 15ért megjelenik, akkor rengeteg hibája felett szemet húz, és azt mondod, hogy majd később pecsben megcsinálják, meg. jó, nincs meg de majd beleremlik, de egy 60 eurós játéknál, amit a Sony promózott meg ilyenek. Lehet, lehet, hogy egy csóri is azért nyilatkozott, hogy megtudta, hogy 60 eurós lesz, akkor hú, hát akkor egy csomó innent bele tenni, és akkor El, után, utána, szóval utána mondta a hogy de úgy meg kell jelenni a jövőre. Igen, <laughs> igen. Így... Én meg szerintem azért mondott tényleg ezt, mert a Sony akarta, hogy ezt Tehát Én a szonyit nagyon szeretem, nem vagyok konzolos, meg ilyenek, Há, de, de nem mondottak a kónevenet, amit tudtak, hogy de. nem lesz a játékban de, nem igazán mondott. De mi a Sony nem tudott arról, hogy milyen a játék, és miket mondott Csávó. Azt nem akarom elhívni. Ki, ki ment a háromra, a Sony tassz... színpadjára, és ott el, hogy mik lesznek benné, és ennek semmi Igen, nem tudta Tudtak igaz. róla, tudtak róla, csak szerintem a kommunikáció nem volt jó, hogy, hogy mikor kerül ez bele, mert ahogy mondott te is, hogy melegész jó játék lesz. Tehát, hogy ja, minden belekerül, mert pár év múlva benne ezt a de. kiadásra, azt nem tudták azt szerintem. Ezt lehet, hogy mindenki tudta, csak nem kommunikálták le, hogy srácok, ez, ez most, most lehet, hogy így, így nem. Nem, ez még pár év kellene. Ja. Én igen, én... igen. És hát... Akkor ugye. Jó, én mondom, én várom, hogy leárazzák, én biztos meg fogom venni, kíváncsi vagyok rá, meg majd, hogyha megveszem és játszom vele, akkor megbeszélünk is róla, hogy mégis milyen most már a játék. Mert a kezdetekben láttam, hogy milyen egy, egy óvvar, hányadék szar volt az egész ránézésre, tehát mindig kifagyott, meg, meg összeomlott, gondolom a a rendszert hogy nem nagyon tudták összerakni, hogy akarták, hát mert tényleg nem volt rá nagyon idő. Úgyhogy, ja. Yeah. Oké, okay, én azt mondom, mert a mechanikák nincsenek benne. Tudnék egy csomó mindent, mert oké, okay, lehet felfedezni a világot, de nincs ott semmi. De ez egy procedoláson generált igen. világ, ahol ilyen lények rasszálnak, akiknek van csápjuk, a másik bolygón nincs csápjuk, a harmadik bolygón kékek, de hogy ennyi? Jó, hát figyelj, aki a fog, felfed... hát meglepő dolgot találni. Nem, nem, de aki a felfedezés szereti, meg az ilyen játékokat, annak biztos tetszeni fog. Hát ez dobogasága. Hát ha hat, hat dobogacskát dob, akkor meglepődik. Na nézd meg a harmadik, egy négyes. Hát körülbelül ez, nekem ez a Omen no Sky-nak a, a procedurális világgenerálása, hogy sem olyat hát. nem tesznek bele, érdekes lenne és érdemes lenne felfedezni. Mondjuk azt mondták, minden 20 bolygón van víz, minden, minden 20. vízes bolygón van ilyen, minden 20. ilyen bolygón van ez. Szóval, de kitalást. azon kívül, hogy megörülsz neki, hogy e, itt van víz. Tök jó. Ja, azon kívül semmi. Tehát lenne benne valami, nem tudom, valami érdekesség. Amit... Ezt berakták mondjuk a újét akartam mondani, a... mindjárt mondom Elite Dangerous-be. Volt ilyen event, aminek az volt a lényege, hogy ilyen artifektek voltak szétszórva a világűrbe, és azokat nekem meg kellett keresni. És azokat összeraktad, akkor kaptál kurva sok pénzt valahol, mert azért sokat ad. Csak ott ez volt a feladat. És ott se vittek bele túl sok mindent, ott is csak megtalálni kellett. Amik meg akartál valami pénzt. Tehát itt még az sincs kávé, tehát yeah. a ház. Jaj, de szép ez a víz. Hát jó, hát figyelj, acsimentek vannak benne. <hállt> <hállt> jó. Elmondod az egyetlen, egyetlen pozitív, hogy a játék kapcsolatban nem tudok belekötni. Te de, tényleg, kell. hogyha mondjuk most nem tudom, a következő Montli az úgyis most a héten lesz az új Montli, pénteken jár le, azt hiszem. Ha beleteszik, tehát ezt simán megbehúzom, de szerintem lehet, hogy te is behúznád még úgy is, hogyha nem lenne előfizetésed. Mert most annyit megér megnézni, hogy mégiscsak mi az Isten van ez a játékkal. igen, hogy most már tudjuk úgy színi, hogy játszott. az nem lenne hátrány. Egyébként. Én ja, az. még azt VR támogatás. Srácok, ezt kalapáljátok bele? és még örülni is fog neki, nem csak hogy És akkor is meg lehetne is. csinálni, hogy mondjuk kób, VR, és mondjuk te vr játszod, én meg kóbolt vagyok melletted, minden VR, és úgy játszunk együtt. Az mekkora Na, akkor jelenne. azt mondanám, hogy a Nobansky. Az, az egy... Game of the Year. Mestermű. <laughs> mondanám rám azt, hogy mestermű. Hogy tíz évente <laughs> van egy. <Bizony. laughs> mondjuk az biztos, hogy tíz évente van egy ilyen. <laughs> Tudod, melyik játékba tettek VR-tál magat -e? Ami rohadtú meglepődtem. A Forestbe? Az megvan neked, hogy az melyik játék? Az a túlélősztúsz, nem? Az a hóváros. Ez az egy repülővel és kanibálos sziget. Miért mondjuk az agya a VR-t? Tudsz építgetni, meg minden, és állít a kúrva jó. Tehát itt van ez a VR-os Discord szerver, ahol megy a kommunikáció, és itt van, ami dicsérik. Egy azt mondta, hogy már rég nem volt olyan játék, amiért a szabadságot venne kina, de ez az, mondjuk, hm. a Forest ki a VR-ba. A, minden a Forest az, nem most, most jelent meg nem régen, nem? Na, őrgezt ezből talán nem rég jött ki, ha kijött egyáltalán. Mert mondták sokan már, hogy ez a játék alapból is jó. De a, a, a VRB-t ezt VR nem kapta meg. Ja, ja, aha. És tényleg nem az a nem az a, hogy a kontrollerrel irányítod, tudsz nézelődni. Nem, rendesen benne van a controller, hogy azzal tudod pakolni a dolgokat, meg azzal ja, ja. kalimpálni. Szóval eléggé furos. Akkor majd lehet, hogy érdemes lenne neked is ránézni később, hogyha úgy van. Vagy valami de... Jó, ja, majd a Steam sale szerintem, hogyha leárod, biztos befogom, egyébként alapáron se olyan nagyon drága, ami 17 eurója. Ja, ez már olcsó volt, már őri de is olcsó volt talán. De most, ha jön a Steam sale, akkor biztos ránézek, hogyha olyan szakciózva, addig ahogy nem. Azt kivárom. Türelmes vagyok. Kivárásra játszom. Nem is baj, mert így legalább lespórolni. Hogy lehet, hogy Humble-be benne lesz is, ki tudja. Hát ja, mert mondjuk most annyira vagyok vagyok drága a játék. És egyébként ja, hogy. Amit belerakhatnak, minek vegyem meg, majd belerakják. F főleg most belerakták a Destiny 2 tehát eddig el sem tudott képzelni, most hogy jelentesznek mert mert más a más játékukat tudod? Jön a De rész 2. Két hónap múlva írva lesz a bandut. Meg vagyok meg a Battlefield-ot, majd belerakják a mondté. De belerakják. A belerakják. Ú, következő hír, ami az utolsó, a századik adásunkba. Így van. Lass, lassan végzünk is. Tehát nem, örök, nem örökre az utolsó, hanem csak a századékba. Ez egy Igen, ilyen maraton, van. tényleg. A hír annyi, hogy szupertitkos projekthez toboroz a velfejlesztőket. Well hát tudjuk mi, ez nem? De ez szupertitkos. De hogy tudjuk, ja, szupertitkos. Ott van írva. A... <laughs> ez az egyetlen biztos. Ezt tudjuk, hogy nem tudjuk. <laughs> értem. <laughs> jó, mondjuk az Artifact az itt van. Azt nyomatják. De jó, azt mondjuk, mondjuk, a, azt, azt, mondjuk azt tudni lehet, hogy azt már fejlesztik, tehát akkor ezen kívül valami másik lesz, gondolom. Igen, igen, igen, igen. A Half-Life-ot azt nem valószínű, mert azt már mondták korábban, hogy annyi idő telt el, hogy ahol nem tudnak jó kijönni. Mondjuk arról beszéltek, hogy a Half-Life világában csinálnak valami. Ja, hogy nem a itt e folytatják, hanem valami, el, e valami más világot. játékot tudod. Mit tudom én. Egy ilyen last a faszos dolgot el tudnék képzelni a Half-Life világába. Úgy mondjuk a megöregedett Gordon Freeman mondjuk van egy gyereke, vagy akármi, és akkor úgy mennek, Elég a Legfordet is folytatniuk kéne, legalábbis volt valami hír, hogy az újabb Source Engine-ről ráhúznak egy jó. Hát aznak vagy csak a víz, az úgyhogy azt odarakják rá, odarakják bele, ahova akarják. Ja, az mindegy. Meg elvileg dolgoznak VR játékonik. Arról se tudni se. Az Artifact erről ugye felröppent, hogy milyen jó lenne, ha lenne benne VR támogatás. Mm -hmm. És ugye ezt mostkor beszéltük, hogy <coughs> írtak is egy e-mailt a GMU-nek, mm. hogy nem tudom valakinek, hogy hogy, hogy ez a három VR játék közül az egyik, ja, igen, és igen, mondta, igen. Hogy nem, mondta nem. Igen. de ezzel még nem mondta azt, hogy nem is lesz benne VR támogatás, csak nem, ez a három VR játék közül az egyik. Én ezt szerintem nem úgy kérdezte meg, ugye, hogy, hogy a VR támogatás, hanem konkrétan eleve VR-ra fejlesztett, mert, mert a három VR játék, amiről beszélnek, az szerintem olyan játék lesz, ami az, csak igen, VR. Az élő VR-om. Tehát a az az, mondjuk a Half-Life-ot sem tudom elképzelni, tehát mondjuk Mondjuk, hogy teljesen hát lefogadat, a vagy egy Half-Life-ot VR támogatásra, azt el tudom képzelni, de hogy csak VR-ra adják ki, azt nem. Én azt is. Ja, biztos, hogy nem. Az mennyire megnyomná már az eladás a Vive-nak? Hát, Elég ilyad, nem? Nem tudom, az az igazság, hogy hát, És már olyan régi, olyan régi játékosok a Half-Life rajongók, hogy azok már nem biztos, hogy beleugranának így. Na most a Half-Life mikor volt nagy szó? tehát mi még a érte, jó, mindeket van VR-ot, de de most, most én csak VR, tehát mondjuk, hogyha most kitalálják, hogy a Half-Life csak Nintendo Switch-re jelenik meg, én nem szeretem a Half-Life-ot, nem minden, de annyira nem vagyok fanatikus, hogy vegyek, vegyek ezért egy Nintendo-t. Hát igen. Az, az nyilván. Hát, hogy tudja. Már azt tudja. Nem, nem, nem de Annak nagyobb lenne mondjuk a negatív hogyha azt mondanák, hogy VR Half-Life, aztán nem játszhat másba. Igen, igen. Tehát azt lehetne képzelni, hogy van egy extra, mondjuk a támogatásra, oldalt, ugye. támogatást, igen, aztán kész. Mert mondjuk, ha belegondolsz, ugye mindig azt mondják, hogy nagy, sok idő telt el az előző Half-Life óta, és hogy már nem biztos, hogy úgy megvennék az emberek, de a Half-Life 1 meg a Half-Life 2 között és kurva sok idő telt el, valami valahány év. 11-12 talán no, De most, most annyit szerintem simán bele van, most mikor jön meg a Half-Life 2 2004-ben? Fúlevés, sem sincs, de már nem mostanában az biztos. De val valami akkor körül 2004 környékén. Most a Belegonos 10. Szerintem korábban. Vagy korábban akkor, tehát egy 20 év telt el, de most a Gyuklukemet is kiadták úgyhogy mennyi idő telt el. Jó, tehát szereted a Gyuklukem Forever-t, szerintem nem rossz, de mindegy. Mindegy. Oh. Uh, Half-Life 2 2004. Na, hú, de jó vagyok. Uh. Meg Megérde saját magamtól. Na, tehát nem 14-et 10... halte? Nem, 2004 et mondtam. Igen, napad. Hát ne, most, komolyan, most komolyan felvétel készül, ne idegesíts. Jó, jó nem, ne, oké. Okay. Na, tehát az 14 éve, most, most a Half-Life 1, Half-Life 2 között is volt egy 10-12 év, tehát ennyi talán még beleférhet. Belemeg. Főleg, hogyha kitalálna valami teljesen új mechanikát mondjuk a half life 2 t a gravitikán vitte el a hátál jó formán. Ja, az egy jó cucc volt. Azt is VR-ba. Nem lenne rossz. rossz Egyébként jó, vannak kivál Vannak ilyen érzék ugye ilyen Steam felületek, vagy hogy mondják, ez a VR dolgok, ilyen demók, és ott, volt, ott lehetett szórakozni Gravitigannál némelyikben. Akkor tehát... még ilyen Gravitigan, meg ilyesmi a Portal 3-ot is el tudnám képzelni VR-ban. Azt például a el tudnám képzelni, úgy, úgy, hogy mondjuk VR exkluzív. Azt hogy az hogy is mondjuk... lehetne, úgy, lehetne úgy, hogy ilyen crossplay, tehát hogy valaki ja, fejáncik van, aki meg VR csapja. Mondjuk ott annál lehet tudom képzelni, hogy valaki behány tehát hogy az, hogy a portálokon keresztül ezt ugrálsz össze-vissza, azt nem biztos, hogy ki nem még le akár a te gyombat se. az érdekes lenne. Egy repülőkből ugrálok ki az is, az is bírja. Jó, de az más, mint hogyha mondjuk portálokon keresztül repülsz, nem tudom, 10 ja. km-t. Igen, az az, az, az az kemény lehet. Úgyhogy gyorsan meggyorsul, mint ugye, hogy volt a port 2-ben rész. Az úgy fájdalmas lehet. Na jó, lassan szóljunk régnek, hogy kapcsolja a villanyt. Így van. Szerintem. Köszönjük el, hogy ezt végighallgatták. Hát ez nekik a Quick hogy hány részletbe tudta, aki végighallgatta. Aki végighallgatta, írja le azt, hogy 72 és fél. 72,5. 72,5. Miért volt 72 és fél? Nem tudom, most ez -e. 72 és fél. 72,5. Hát számmal, betűvel. Hirogi fájl. Ahogy, ahogy, ahogy gondolják, igen. Hogy szeretjük, vagyis ahogy szeretnétek. Szerintem nagyon kevés kommentet fogunk kapni. <gül> De. Nem, De meg meglátjuk. Majd valami kibéc színt kell kitalálnod, amit az elején beszéltünk, még amikor már. Hát volt. Most lehet, hogy ezt így megcsinálom még ma. Magyarok az angolok ellen. Hogy rápének egy kicsit, mert ez most elég hosszú volt. Igen, igen. De majd össze, összerakok valami kattinthatót. Köszönjük a figyelmet, és én azt mondom, hogy még egy, még egy százat minimum jó lenne. Köszönjük. Többet akár? Így van. Hát az a minimum, igen. Aztán majd utána megnézzük. Hát amíg van internet, meg számítógép, meg, meg, diszkola, és meg ilyenek, akkor is Igen, úgyhogy simán összehozunk. Így van. És, és remélem, hogy Krégezt felvette meg, a gyűrő, ha nem. Mondjuk, hogyha nem vette fel, akkor mindenki azt hiszi, hogy elmaradt a podcast. Köszönjük is egy gyorsan, sziasztok! sziasztok.